Jó reggelt, magyarok mondhatnám, ha eszembe jutna a csintalan Sándor, akit nagyon hosszú idő után a spinózában láttam fenn a színpadon, mert ez olyan, mint a zeneakadémia, csak ott ugye mögötte van karzat, itt pedig Hát azért volt már olyan spinóza, ahol a hónap vagy valami más eseményen, amit én tartottam, szintén voltak székek a színpadon. Csintalan Sándorral konkrétan volt a -e beszélgetés vagy sem? Látják, erre már nem emlékszem. Ma a 2019. január 11-e, péntek van és 5 perccel múlott reggel 7 óra. Külön ért kértem Filipov gábor hogy ezt a mai napot hagyjuk ki, ennek számtalan oka van, de a lényeg benne én vagyok, aki azt mondtam, hogy olyan fura állapotban vagyok, amit pontosan elmesélek önöknek, a kérdeznek, ha nem akar egy szót se szólni. Nem akarok egy olyan beszélgetést, ahol neki nagyon mértékben kell törődnie velem, mint abból, amiről beszélgetnénk. Navracsis Tigor is váltotta magát azzal, hogy majd a jövő héten, így az interjú rész nyolckor kezdődik, amikor karácsony Gergely, majd fél kilenckor bácskai János lesz a vendégem. Mind a kettő interaktív, kérdezhetnek. Konzerny! 9 órakor pedig hazamegyek, mert számtalan dolgom maradt még a civil pályán felvétele előtt. Ugye jövő héten hétfőn vagy kedden kezdek, minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás, azt még ma elmesélem önöknek. Jönnek? A lakat a reggel. Szia! Meg szeretném kérdezni, hogy miért vagy furcsa állapotban vagy vagyok furcsa állapotban. Na, azt mondtad, hogy akkor mondom, hogy sokszor, hogy Két dolgot szeretnék neked ez ügyben elmondani, és utána Nagy még sokakkal ügyerek. beszélgetek, de sokkal többet nem fogok mondani. Az egyik az, hogy megrázó volt, tegnap azokat az e-maileket és Facebook üzeneteket olvasni, amelyek a tegnapi műsorra érkeztek. Nem érkeztek olyan nagy számban, mint ahogy érkeztek régebben, de tartalmuk megrázó volt. Az egyik az Filipov Gábort is érintette, és én egyébként is kiszoktam kérni a tanácsát, ahogy más dolgokban vele szoktam konzultálni, és még ilyen lesz, csak ez a hét kimaradt, tehát a jövő hét még És Filipov Gábor meglehetősen elfogalt, így késő este írt, nekem írt egy választ, amit egyébként akár elküldhettem volna a hallgatónak is, de nem küldtem el. Elolvastam, és hát olyan állapotba kerültem tőle, mint hát, szóval most azért nem mondok ennél többet, mert akkor nyilvánvalóan benyomást kell tennék, mintha arra akarnám rávenni a hallgatókat, hogy beszéljenek engem rá arra, hogy én ezt az emailt felolvassam, de most éppen úgy gondolom, hogy se neked, se másnak nem olvasom föl, és a hallgatónak se küldöm el, Megrázó volt mind a két e-mail, így egymás mellett, nagyjából 12 óra különbséggel, ahogy megkaptam őket, egészen fantasztikusan hatottak rám. A másik pedig az, hogy én tegnap összeszámoltam magamnak és másnak, 8 különböző fronton próbáltam meg elérni, hogy meghívjanak a infóra, és Igen. tegnap ebből a 8-ból <kül> nagyjából 4-nek visszajeleztem, hogy hát a közeljövőben nem hiszem, hogy szeretnék velük kapcsolatba kerülni, mert minimum feltétel lett volna az, hogy legalább visszajelezzenek, ha már egyébként Igen. nem érnek sikert. És ennek következtében olyan emberekkel beszélgettem, amely annyira felizgatott engem, hogy nagyjából fél négykor aludtam el, most ugye hét óra van, még be is kellett ide érni, hogy ki lehet számítani, mennyit Igen. aludtam. Igen de nagyjából olyan állapotba kerültél, mint ennél állapotba te lehettél mondjuk az, os az oskolában, az osztályban, amikor történt valami, ami veled vagy egy hozzád közelálló személlyel volt kapcsolatos, és jöttek, mentek a hírek, akkor nem volt Facebook, nem volt mobiltelefon, és egész egyszeren az események zuhatagában te fókusz, ha olyan voltál, akkor fel tudtál izzani. Én nagyon hosszú idő után tegnap kerültem olyan üzemi hőmérsékletre, amilyen üzemi hőmérsékleten én nem is emlékszem, hogy utoljára mikor voltam. Én a fizikai és egészségügyi állapotomról az elmúlt időben nem beszéltem, és ma sem fogok, de nem véletlenül említem ezt, de ezzel együtt tegnap e, egészen hihetetlen rakéták indultak meg bennem. Ez hihetetlenül jó érzést okozott, és habár nem értem el semmilyen olimpiai sikert, valahogy úgy kezelültem közel ahhoz az olimpiához, ami nekem fontos, hogy az egy tízes skálán nagyjából tízesre zaklatott fel. Gyerek, gyerek voltam, egy szerelmes gyerek, aki beleszeretett ismét az életbe. Függetlenül azért attól, hogy mennyi kudarca van. Azért tudom átélni az gondolataidat, mert éjjel hárommerkeztéig nem voltam. Kérek, különbözőleg ez a téma Nem tudtam eladni. Jó, de a egy csomó mindent próbáltam levadászni, mert érdekeltek a tenneti események, de mindenképp meghatározó volt. Akárhogy uh, És akárhogy értékes. Fantasztikusan működött az Úristen és a véletlen így együtt. Talán nem ebben a sorrendben, mert volt olyan szituáció is képzelde, hogy akivel beszéltem, vagy akinek sms küldtem az eléggé el nem módon autót vezetett, és ennek következtében az én sms egy másik olyan embernek küldte el, akivel én egyébként SMS párbajban voltam, de ezeket ő úgy továbbította, hogy az illető nem tudta már rég eldönteni, hogy kitől kap sms -eket. azokat visszaküldte annak az illetőnek, akinek én küldtem, neki, amit ő tovább küldött, amit elküldött nekem, úgyhogy például egyszer volt olyan, amikor két közszereplővel, vagy egy közszereplővel és egy nem közszereplővel olyan háromszöget alkottunk, amilyen háromszöget egyébként, ha nincs véletlen, soha se kerül az emberbe. Egészen elképesztő volt és nem egyfordulós történetek voltak, meg hát az is nagyon sajátságos érzés volt nap és Dúl és a hvg nek egy valakinek jeleztem azt, hogy azért beleértve ezt a miniszterelnöki fogadást, ahol voltam, nem, nem, nem pártfogadáson voltam, szeretném elmondani, ahol az az esemény történt, amiről én nem beszéltem. Tehát, hogy én egyébként ott is nem kívánatos személy legyek, a Kormányinfon is nem kívánatos személy legyek, miközben egyébként azok az emberek, akik nem tartanak kívánatosnak más vonatkozásban kikérik a véleményemet, vagy fontosnak találják beszélni velem, beleértve, hogy az ellenzéki sajtó azt a bejelentést, amelyet én teszek az ügyben, egy engem se hívtak meg, abban is negligálnak, ott konkrétan azt értem meg, nem azt, amit Gulyás Gergely mondott, hogy én a második nyilvánossághoz tartozom, hanem, hogy elmegyek hozzád, és kérek egy mikroszkópot, hogy meglássam saját magamat, miközben természetesen tudtam, hogy a helyzet nem ilyen, de bizonyos nézőpontból ilyennek tűnt, és hát furcsa volt ehhez viszonyul. Én tennap Horváth módon írtam Dúl Szabolcsnak, amikor ő felsorolt ő ki mindenki, nem szóval a kormány. Okay, te, há, te hánykor írtál? Én ezt hánykor írtam? Mm. Talán kilenckor. De lehet, nem, nem, nem, bocsánat, nem, tíz óra, húszkor. kor. bennünket mennyi minden összeköt? hihetetlen. Mikor? Kilenc óra, mikor? Nem, 10 óra 20-kor írtam a Dulszabolcsnak. Oké. Okay. Amikor elolvastam, hogy már már hogy az azonnal meg a mérkéjtse okay. Oké, én 23 óra 33 perckor értem a Dulszabolcsnak. <gül> ja. Na, alud majd ki maga, szétjövő. Hát, szétjövő. figyelj, itt arról van szó, hogy az, amiben én most vagyok, az nem egy napnak szó. Tehát ez most egy folyamat. De erről ezt majd mes... mes ki kell aludni magad, ezt mondom. Igen, de ez nagyjából november eleje után nincs meg. Szia! Szó, szóval csak nem hangzik. Hát arról nem beszélve, hogy Ugye nekem nincs barátom, de hozzám nagyon közel álló ember. Az a levél, amit én Filipov Gábortól kaptam, az felért egy kossúdíjjal. De egy kosudéinak nincs olyan laudációja, mint amilyen az a levél volt. Tehát eh, én, aki mostanság nagyjából másfél kilométeres sávot húzok, annak érdekében, hogy senki se közelítsen meg. És most arra utalok, hogy ez bármelyikükkel bekövetkezhet. Ez nem kell egy e-mail, ez lehet egy találkozás is, amely egyébként egy barátommal, vagy majdnem barátommal következett be, akinek van egy magánéleti válsága, és a magánéleti válsága következtében olyan dolgokról beszélgettünk, amilyen dolgokról korábban sohasem, vagy ilyen sűrűséggel sohasem. És hát hogy ne hatna ez is rám? Egyáltalán tegnap kiderült, hogy ha bár másfél kilométeres körzetet húztam az hogy emberekkel ne találkozzak és beszéljek. Fiala a tervezés, aztán a valóság végez, és az üzenetek eljutnak hozzám, és hogy az milyen hatást vált ki belőlem. Anyukába bizonyíték arra, hogy öreg kutya is tanul kunsztokat, én pedig arra, hogy egy látszó a kihalt fa is tud új ereszteni. Na, még miatt nagyon beleszerettek a saját mondataimba, 0614890999, valamint 0636771161. Ma a 2019. január 11-e péntek van, fenn a hegyekben mínusz 6, minusz 7, itt a síkságban mínusz 2, minusz 3 fok van. Hideg van, csúsznak az utak. Valószínűleg előbb utóbb ki fog sütni a nap, de akkor sem lesz nagyon meleg. Tél van, de hát január 9-én vagy 11-én mi a frászkúnyhó legyen. Egy műsort hallanak, amely 14 éven aluliaknak nem. Felete is csak igen korlátozott mértékben ajánlott és amelyben az elkövetkezendő háromnyed órában természetesen csak is kizálló Kiúr szól. Ezen kívül önökkel beszélgetek, ha felhívnak. Én önmagamtól az íg a világán nem fogok semmit sem mondani. To so have to go back to Another right. right. right. time right. 4 és 9, -9, -9, -9 -7 -7 -1 -1 -1. Ez a kejfejjelcsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és Fiala János műsora, önök az én hallgatóim, én pedig Fiala János volnék. Ma 2019. január 11-e péntek van, és 5 perccel múlott 4 Elérhetőségem 0 valamint 1 Figyelek, ha van mire. Még hallottam így rádióban magát, most találtam meg a civil rádiót, mindig csak az ATV-t fogtam <gül> Nagyon érdekes dolog, mert képzeljél tegnap, viszont valaki megtalált engem itt a rádióban, aki sohasem hallgatott engem, és volt egy elképzelése rólam a műsorom alapján, és mintha nem mondott az igei a világán semmit, én egy bizonyos idő után elköszöntem tőle, vagy további két alkalommal felhívott, és mondta, hogy megszakadta a vonal. Én meg mondtam, hogy elköszöntem tőle, mert hogy nem sikerült rájönnem, hogy mit akar. hogy Ezek után vajon ő megbántódott-e, és nem fogja nézni a tévéműsoromat, nem tudom, de hogy mennyire más képet tud alkotni, vagy azonos képet, de mégis egy másik viszonyulási módot felajánlott egy rádiós, egy tévéműsor. annak tegnap volt bizonyítéka. Ami pedig az ön esetét illeti, hát ugye nagyon igyekezni kellett, ki tudja, hogy az a jégtábla, ami alattam, amikor fog elolvadni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de egy dolgot tudok önnek mondani. Welcome! Azt akarom mondani, megismeri a hangom, meg se ismeri így reggel, ugye? De nem mondja a nevemet. Ön ne házsé? Meg? Igen, igen. Na, hát igen. akkor látja, ez is de Teljesen más. Oké, okay. hát persze. Maga nagyon éles anyi. Nem, És nem, az, ez az Isten. De. Ez az Isten, hogy én azt mondom, hogy Tényleg? ön házsai. Hát igen, ki más lenne? Ez nem az én, ezt, ezt, ő, ezt az ember nem tudja. Ez nem olyan dolog, hogy az ember edz, és akkor megismeri valakinek a hangját. Ezzel vagy e, együtt él, vagy, vagy megvan, csak éppen a karácsonyi nekem, hogy azt nézem, hogy 8.30-kor le kell, hogy majd tegyük, de hát akkor egyébként is bácskai jelni. Sőn, úgyhogy megismertem. Mesélj el, Na, mit akart, Azt akartam mondani? mondani, hogy egészen más a rádióban, és te szóval teljesen olyan, mint régen. De teljesen más az tévében. Hát tanultam a magam előnyire átránya. És hogy jól érzi azt magát? Hát hogy azt kéne kérdezni, hogy jól érzelme magamat a bőrömben. Nézek, tegnap jól érezte magam a bőrömben, mert megengedtem magamnak azt amit egyébként korábban megengedtem magamnak, beleértve vagy nem számított, nem számoltam a következményekkel, és amikor ezt megengedem magamnak, akkor nagyon szabadnak érzem magam, aztán utána persze beszarok, hogy mi lesz, mi lesz a következménye. Mi az, mi az, amit megengedett hát Ez az, amit ja, nem mesélhetett. Az ben Nem az, nem az a TV-ben. Azok, azok az események amelyeket tegnap különböző közszereplőknek küldtem, azok szerintem akár kiverhették volna a biztosítékot is, Igen. de Sebe. Tudja meg, hogy kiverték-e. Hát onnan, hogy visszajeleztek. Ja, aha. És a, az, ugye az azt minden a az kormányinfóval függ össze? A tegnapi SMS-ek, igen. Az igen. Azok, igen. Azok, igen. És ez rázta meg annyira? Valami olyasmi történt, amire nem gondolt? Hát igen, olyasmi is történt. Tényleg? Tehát, hogy az hát, embernek ez? a számon tartottsága, ez nekem a honpola és most már a Filipov is, egyfolytában mondják, hogy a számontartottság az nem olyan, hogy az ember azt naponta kézzel tudja fogni, hanem az egy, az egy olyan dolog, ami lebeg, és ami egyébként, ha megvan, se kézzel fogható, és te kézzel foghatóvá vált, és döbbenetes. Hogy milyen számon tartott maga? Nem feltétlenül, nem, nem, nem, nem igaz. Nem, figyeljen ez ez egy szempont, de ez egy hiúsági szempont. Itt sokkal, itt sokkal inkább az a szempont, ami például bennünket összeköt akkor, amikor ön kért tőlem valamit, én pedig Igen. egy nagyon rövid gondolkodás után, amit lehet, hogy most is szégyelném, nem kérde, ez egy rövid gondolkodás volt, teljesítettem azt hát a két... Rendben van, de ezt... erről ne beszéljünk, ezt... de... tehát ez nagyon Erendben. nem lenne ilendő erről beszélni, e... és utána azt gondoltam, hogy az a kapcsolat, ami kettőnk között van, ha én nem így viselkedtem volna, és meghalok, és ott állok a Mennyországban, a bejáratnál, és azt mondják, hogy fialad neked egy más Ajtó kell bemenni, és akkor visszakérdezek, hogy miért és azt mondják, hogy tudott te jól, akkor ez az eset biztos eszembe jutott volna. Jó Nagyon nehéz azt megélni, hogy egyfelől ugyanaz az ember vagyok, másfelől pedig egy másik ember, és mielőtt még egy egészen fantasztikus ember lennék olyan, aki nincs még egy a földön, fogom magam is meghalok. Hát ugye mostanában, vagy egy ideje, én is szoktam erre gondolni. Hát ez, ez a legszörnyűbb az életben az embernek a előrehaladás az időben. Hogy nem, tudom, nem, tudom. Nem, nem, nem, nem, nem. Az igazán nagyon rossz dolog, amivel magának nem kell számolni, az, hogy egyébként nem tette meg azt, ami itt volt, azt, amit egyébként elvárt tőle, nem a haza, hanem saját maga. Tehát ahogy például... Nem, ön... ez nem igaz. De, ez de, nem igaz, de, de, hogy de. maga ilyet nem mondhat, ez nem igaz. De ez a fontos, ez a fontos. Ez a fontos, ez a fontos ez a, nem, ez a fontos, ez a fontos. Tehát az a fontos, ahogy ön a környezetével bánik, ahogy a környezetét szereti ez a legfontosabb. Ez nekem e abszolút negatív, hát mondjuk ebben teljesen miért? mínusz zónában vagyok. Nem? Hát persze, hogy mínusz formában Ez van, teljesen. de az az élethelyzetéből fokad. Minus zónában. Minus de az az élethelyzetéből fakad. De ön egyébként nem nagyon tud negatív lenni. Nem, mert kérdezem meg a családban Hát az egy másik kérdés, de, de amit az emberek egyébként örről tudnak, akik nem családtagok, azok azt mondják, hogy maga szintén egy leállíthatatlan motor, tehát struszkocs nélkül is megy. Hát. Igen, csak senkinek nincs erre igénye. Úgyhogy ez egy furtva hát ne, dolog. Ne, ez, nem maga, bizz... ne, ne, ne, ne. ez nem biztos, ez, ez visszavezet engem a tegnapi barátommal folytatott beszélgetéshez. Nem biztos, hogy arról az, hogy nincs igénye, hanem hogy önnek esetleg van olyan többleti igénye, amit mások nem elégítenek ki, de ez nem azt jelenti, hogy a más többieknek ja, nincs igénye. Na látja. Májt holnap igen? Mondja. Azt szeretném kérdezni, hogy amikor volt egy hölgy, egy találjogász volt az ATV műsorban, igen. aki a nyílt műsorban, élőadásban megsértőzött, emlékszik magára? Ma És azt mondta, én nem emlékszem a nevére, egy szép hosszú hajú talán csaj volt. Igen. Azt mondtam, hogy akkor ő többet nem megy oda, be, nem emlékszik rá hogy azt akarom tudni, hogy bejött vagy nem, mert annyira nőre nem emlékszem. Egyrészt nem emlékszem rá, másrészt ha ezt ez mondta, akkor nyilvánvalóan nem jött be többet. Uh, uh, Valamiért ki, ki... megsértődött. E, igen, igen, mellett mellettem megsértődni. Ezt, ezt, ezt, ezt, ezt nem tudom állítani az idő folyamán. De kérfiak ezt... soha, nem? Mindig a nőre jöttnek. dehogy nem. Ez hogy es. Dehogy legutóbb, nem. Tebbé, nem legutóbb, hanem az egyik adásban például valaki azt mondta, hogy mint a, a szünetben. Ugye. És már nem először, hogy ha nem hagyom őt végig beszélni, akkor élőadásban fog engem leoltani, mármint a műsor második felében. Mire mondtam neki, hogy most mondtam neki valamit, de ezt nem mondhatom el, mert akkor el lehet jönni, hogy melyik a műsor. Igen, uh, igen. És mondtam neki, hogy ő nyugodtan rám szólhat, hogyha egyébként én locsognék, de ebben a műsorban nem lehet locsogni. De most ezt a szót egyáltalán az ő szövegével kapcsolatban valaki locsogást említett, tehát látni kellett volna az arcát, de mindjárt hozzátettem, hogy ez rám és is ez egy férfi volt. Ez egy férfi volt, de nincs vége. Igen. És azt mondtam neki, hogy egyébként bármikor el tudja intézni az, hogy ez ne így legyen, ahhoz engem meg kell buktatnia, és abban a pillanatban, hogy egy másik ember ül itt, mármint abban a székben, ahol én műsorvezetőként ülök, abban a pillanatban lehetséges, hogy az ő lehetőségei ennél sokkal szélesebbek lesznek. Amire nem tudom pontosan, mi történt benne, de amikor a reklámszünet elmúlt, akkor gyakorlatilag ugyanezt a szöveget élőadásban is megismételtem, és erre már egyáltalán nem úgy reagált, mint ahogy korábban. Hát egy volt, biztos. Ha, ha gyáva volt, akkor ugyanolyan gyáva volt, mint amilyen gyáva időnként én vagyok. Úgyhogy megvédem az illetőt. Hozzátéve, hogy nem egyszer ülök együtt olyan emberekkel, akik egyébként a személyváltozásnál, amikor más ember vezette ezt a szombati műsort, amelynek a címe is más volt, és maga a műsor is más volt, hiszen két ember nem tud ugyanolyan műsort vezetni. Akkor azt mondta valaki, és nem egy ember volt, hogy ők csak akkor vállalják el ebben a műsorban, ebben a műsorsában lévő műsorban a szereplést, hogyha engem véglegesít az ATV. Én ezt megtudtam, majd ezek az emberek később feltűntek, akkor, amikor engem véglegesítettek, és én egyiket sem szembesítettem azzal, hogy egyébként olyan emberi minimumot múltak alul, hogy megtiszteltetésnek vehetik azt, hogy egyáltalán egy társaságban lehetnek velem. Nyilvánvaló, hogy azt is el kell mondjam, hogy amennyiben én lövök túl a célon, én bántok meg bárkit, abban az esetben műsorban, műsoron kívül megkövetem az illetőt. Ez minimum feltétele annak, hogy az ember létezzen a közéletben, anélkül, hogy rádió vagy tévéműsorral ennek. 061489099906-3677116, egy lett közben, ma a 2019. január 11-e péntek van, figyelek ha van mire. Kicsit olyan a hangulaton, mint ez a zene. Egyébként hála és köszönet, hogy nem hívtak meg a kormányinfóra, tegnap 11-től negyed kettőig rendet csináltam otthon, volt mit, amíg végighallgattam a kormányinfót az elejétől a végéig, bár két vége is volt. Egyetlen egy kulcsmondata volt a tegnapi formányifónak, de egy olyan mondat, ami egyébként nem ebben a formában, de már máskor is elhangzott Orbán Viktor szájából. Egyetlen egy. Szép jó Tudja, azt nem értettem, hogy a tegnapi uh, sajtótájékoztatón, hogy az összes ellenzékének mondott sajtóorgánum azt az egy kérdést tette föl, amire már megvan régóta a panelválasz, és amikor 8 év után végre egyszer kérdezhetnek, akkor mindegyik ezt a kérdést teszi fel, hogy mi a kapcsolat közte és a vagyonosodó barátai között, és mindenkit tudja, hogy mi lesz a válasz, és hagyták lubickolni ebben, miközben annyi és annyi égető kérdés van, hogy egyszerűen számomra mindenki azt mondta, hogy is hallgattam más uh, uh, rádióműsorokat tegnapzi után, hogy, hogy, hogy, hogy miért nem kérdeztek egy dologra, hát észre lehették a hallgatók, hogy egyetlen egy dolgra kérdezett rá mindenki erre a vagyonosodásra, hiába ezt kérdezték erre volt egy egyszerű válasz, és semmi más nem tudtunk meg. Szerintem a legfontosabb az megaltán ez a nagyon rövid, még szép talán, de nem Nem, biztos. nem, nem, nem, ezek nem voltak újdonságok, és amit mondott az egy mondat, amire nem kérdezett rá ön, az sem volt újdonság. Maga a a, a kormányinfó az a csempészt meg fogom nézni a hétvégén, mert azt mondják, hogy egészen fantasztikus filmásosabb a Clint Eastwood alakítása révén Orbán Viktor tegnap fantasztikusat alakított. Kár, hogy az ország életét egy filmel nem lehet rendezni. Soha többet nem megyek kormányinfóra, és ezt természetesen azért teszem, mert uh, olyan nincs, hogy valaki egyszer csak beugrik, tudja? Ez olyan, mint a két csaposok a bakácsok. Ez persze olyan emberek kell ennek, akik ezt lehetővé teszik, részint a Zugló tévében, részint a Parlamentben, de hát nem kell nekem egyikben sem ott lennem. Annyi hely van még a világon. Azt mondta egyszer Lázár János, hogy elbi kérdés, nos. Mindannyiunk luxus az, hogy van-e elvikérdés, de még inkább luxusunk, hogy annak megfelelően élünk-e. Hozzátéve, hogyha nem annak megfelelően élünk, akkor képesek vagyunk -e ezt mások előtt bevallani, annak érdekében, hogy aztán visszatérjünk ahhoz az élethez, amikor nem elég, hogy elvikérdéseink vannak, de annak megfelelően is élünk. Tegnapi napom, ahogy az összes napom, ékes bizonyíték annak, hogy Friszt Tamás hülyeségeket beszélt, nincs következmények nélküli ország. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én végignéztem tegnap ezt a két órát. A tartalmáról olyan nagyon sok mondanivalom nincsen, mert nem nagyon volt. Két dolog, ami az első pillanatban a fejembe gondolatként fölmerült, mikor végigpásztáztak a közönségen. Az egyik, hogy nem mindenkinek az önédesanyja volt az édesanyja, mert nem mindenki gondolta fontosnak, hogy miben jelenik meg. Soha nem gondolták a, így. A, a, a másik pedig az, hogy én mindjárt az elején láttam székeket, és akkor ez megint úgy, úgy, úgy elakadt rajta a szemem, én halára magát, hogyha elmesélném önnek, hogy min múlott az, hogy meghívjanak, de nem tehetem meg. Viszont halásra... Kovács Zoltán minden esetre egy kérdésben, egy hajnali SMS-ben sikerült arra ráébresztenem, hogy... Nem egy jelentős dolgok, dologban, de hazudik. És ez nem jó, ha a kormányszóvűlő hazudik. Teszem hozzá, az nem jó, ha bárki hazudik. Hát ezt megírtam neki. Ma 2019. január 11-e péntek van, és természetesen a terapik kormányinfón kívül még nagyon sok érdekes dolog van. Például, hogy ott az Egyesült Államokban a közigazgatásban az emberek most nem kapnak pénzt, mert valahogy ott uh, nincs kiegyezés. Azért az valami egészen elképesztő, beleértve, hogy az elnök azt mondja, hogy akkor menjenek és tartsanak garázsvásárt. What a wonderful world! 06148909999 és 0636771161 Figyelek valamire, Jó Viszont hallásra. Képzeljék el, hogy ezt a kiurszámot számot például a kompola mellett csak halakkal lehet hallgatni, de mi mégis együtt vagyunk tizenvalahány éve. 2019. január 11 e péntek van, és mindjárt 31 8 lesz. Jó reggelt! Jó reggelt! Így, hogy túl vagyunk a tegnapi napon és hallottad azt a kétólát, mit gondolsz? Kérdeztél volna? Persze! Egyetlen egy dolgot kérdeztem volna, de ezt tegnap is mondtam. Azt kérdeztem volna, hogy mikor lesz kormányinfó ismét önnel miniszterelnök úr. Reménykedhetünk-e abban, mi magyarok? hogy ezentúl ön fog rendelkezésre állni, mint az ország második embere. Az az ember, aki egyes szám első személyben tudja eldönteni azt, hogy Magyarországon mi zajlik, és nem hozza olyan helyzetbe egyetlen beosztottját sem, hogy a mai esemény után, hát ha Facebookot olvastat, hogy hé magyarok, nem tudom, izé, most én leszek Gergely, Pihen, e én biztos vagyok benne, hogy gulyzás Gergely és Én, uh, Orbán Viktor... volt, be kell, be kell, élni, be kell Tehát az biztos, hogy le Gulyás le. Gergely és Orbán Viktor viszonyában ez a tegnapi nap és semmilyen változást nem fog hozni. De nem is kellett nekem, a véleményem szerint Orbán Viktornak azzal számolnia, hogy emiatt megnehezte rágulás, gergejű Gergelyű, nem ilyen. Ha én a miniszterelnökséget vezető miniszter, én biztos megnehezteltem volna, független attól, hogy egy árva mondatot nem mondtam volna előtte, utána valamit mondtam volna, amikor én vagyok. Életem, hogy hát ma be kell egy velem. Értem, és ez, ez morálisan, meg emberileg biztos így van. De hát azért mégiscsak az országról ennek hát de ezért kérdeztem volna ezt, hiszen abban az esetben hidd el, a második és a harmadik kormány már nem ugyanígy zajlott volna. Hát az lehet, mert tegnap az országról nem nagyon volt szó. De szó volt, szó volt róla, csak nem abban a formában, hogy te szeretted volna. Hogy ne lett volna szó? Csak arról volt szó. És ha most nem vagyok kellően félreérthető, meg süvegelem nem abban az értelemben, hanem más értelemben a bödét, amikor odavágta a melegítőjét. Ami elkesenítő, amikor az ország miniszterelnöke azt mondja, hogy minden reggel azzal kell, hogy megint mennyien támadják, miközben ő az, aki ezt a háborús retorikát és az ország szétosztottságát ö, véghez vitte és megvalósította. Pszichiátereset. Szerintem ez az országot. Szerintem egyrészt nem ez, hanem ő, másrésztről pedig hihetetlen, Hihetett? Nem. Viszont hallasson. Ön nem ez. Ha ön nem ez, Orbán Viktor sem ez. Így aztán azt az egy mondatot, ami sokkal lényegesebb lett volna, nem mondom. Ezzel nem büntetem a hallgatóságot, de önt minden esetre negligálom. Tisztelet, gazdasági dolgokról nem beszélgetek. Miss <gül> Elnézést, uram, ki nem szarja le azt, hogy miről nem beszélget velem? Ha pedig ezt áthallásosan mondta, ugyanez a reakcióm. Én nagyon halkmondatot saját magamtól is mondok, hozzátéve, hogy semmit nem vonatkoztatok magamra, mert nem voltam ott a pudingnál, amire az egyik beszélő, már nem tudom kit képviselő kérdező utalt. Én nem voltam Gulyás Gergely kormányinfóján, és nem láttam, hogy ott hogy viselkednek az emberek. Voltam Lázár János kormányinfóján, nem egyszer, nem kétszer, és láttam, hogy hogy viselkednek az emberek. Tegnap nem nagyon mutatta a kamera, hogy hogyan viselkedtek az emberek, mert a kamera Orbán Viktor mutatta, ami nem lehetett véletlen, legalábbis azokon a részekben, amiket én láttam, nem mutatta. Nem állítanám, hogy úgy kérdeztek tőle az emberek, mint amikor a kígyó megbabonázza áldozatát, minden esetben mindazok, akik itt most nagyon bátrak, de adott esetben ott összeszarták volna maókat a miniszterelnök előtt, arra kérem, hogy most itt sem mutatkozzanak Zrínyi Miklósnak. 10 percünk van, hogy bármiről beszélgethessünk. Bármiről. 061 és 063677 Ma 2019 január 11-e péntek van, és 9,5 perc múlva lesz 8 óra. Ez a Kejfej Ancsi, a rádió Jó reggat! Jó Már a fél alatt, még még egy kicsit segíteni nyugdíjasok, nem érkezett meg a nyugdíj. Elnézést. Ezt. Elnézést. Egyrészt ön nem beszélet három millió ember nevében, csak abban az esetben, hogyha jön egy olyan szervezetnek a vezetője, amely három millió tagot számol. Másrésztről pedig, hogyha ezt azért mondja, mert ez így nincs jól, akkor azt tudom mondani, hogy ez így nincs jól. De úgy, cső vízcsőtörés vízt, van önnél, azzal kapcsolatban sem tudok segíteni önnek, ebben sem tudok segíteni önnek, miközben a két problémát nem hasonlítanám össze. engem ma élő ember nem fog tudni produkál produkálni. Istenre, mit akartam mondani? Provokálni. Halottak? Na, azok lehet. Olyan nyugalom van bennem, amilyen nyugalom, én nem is tudom, mikor volt bennem utoljára, az, hogy közben belül fel vagyok dúlva, mint az etna, mint a krakatau. Hát ez az, amire nem voltam képes húsz évvel ezelőtt. Minden esetre itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy ezt a rádió viszonylag sokan hallgatják és ha felismerik a hangjukat, nem lenne jó, hogy a barattaik, szeretőik azért szakítanának önökkel, amit itt produkáltak ma reggel a Kejfejancsiban. Csaba Laci. okos lesz? Nem tudom, hogy ez a lényegi kérdése. Én azért is nem kérdeztem az előbb, de hogy miért nem mutatták egyébként soha a kérdezőket? Nekem nagyon-nagyon zavart tegnap, hogy néztem a középítést. Mert ez a kormányinfó egy emberről szólt. Köszönöm és A tegnapi sztorióval kapcsolatosan csak azt nem értem, hogy miért az érdekel engem legjobban, amire nem válaszolt. Például Nabracsis is a korábban fejtett kérdéseket, Mindenre nem válaszolt. Mindenre válaszolt. Ó, oh, de hogy válaszolt? is ott mi, hogy válaszoltam? Uram, ön egész egyszerűen nem figyel. Ön arra, vár, ön arra vár, hogy ön egy olyan választ kapjon, és ez ennek a kommunikációnak az egyik lényege és ez az ön hangsükettsége. És ez, ez, ez, benne, ez benne van egyébként a Kejfejancsiban is. Ha ön nem azt a választ hallja, amit szeretne, akkor azt mondja, hogy nem volt válasz. Minden kérdésre kapott választ tudom minden kérdésre. Az, hogy az nem azt tartalmazta, amit ön szeretett volna, vagy mondatilag sem hangzott el, az ugyanolyan válasz, ahogy egyébként önnel gesztusilag entbánnak a hétköznapokban, de ott lehetséges, hogy visszakérdez, vagy lehetséges, hogy nem olyan jelentőséggel bír, mint a tegnapi. De gondolját most még egyszer azt, amit kérdezett. Egy fiala János állt ott a kormányinfon. A szónak abban az értelmében összeszedett volt. Az, hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus, annak nem volt jelentősége. És még egy dolog volt. Kurvára élvezte. Én azt tudom, hogy milyen érzés mikrofon mögött ülni, és milyen kamera előtt ülni, és milyen regényt írni, hogy az milyen szexuális potenciál. Tegnap Orbán Viktor ott abban az értelemben, ha nem félreérthető, független attól, hogy önöknek tetszett vagy sem, és még egyszer, nem szeretném, a félreérthető lenne, de van egy slang, amit mindannyian beszélünk, vagy sokan. Tegnap ott egy nagy farkú ember állt. Never talk. Tegnap egy olyan ember állt, akinek a személyes döntése az, hogy politikus marad-e, vagy államférfi lesz, mert benne van az a képesség, amivel át tudja lépni a határt. Jó reggelt! Jó reggelt! Tiszteltem, Olaf jelentés és ö, vejféle történetre szeretnék rákérdezni. Figyelek! Arra miért nem válaszol? Mert hogy mi is az nem értettem. Tehát azt kérdezték tőle, hogy ö, mi történt ezzel a Olaf jelentéssel. Gazdasági helyzetekkel nem foglalkozom. Ez a válasz? Közben közbe, nyilvánvaló, hogy a családtagjáról de uram, ez a válasz. De azt érti meg, hogy nem kell minden szó szerint venni. Ez így rendben van. De... Ez, ez, ez sehogy sincs rendben, csak az a, az a helyzet, hogy ne abból induljon ki, hogy minden szituációban megkapja azt a választ, amit szeretne. És ez egy olyan szituáció, ahol ön nem válogathat. Erre szokták azt mondani, hogy négy évente válogathat, és akkor eldöntik majd, hogy önnek alapvetően bizonyos kérdésekben milyen válaszsal kell ö, találkoznia. Ez a válasz is más, annak függvényében, hogy hogy alakulnak a belpolitikai viszonyok. Most olyan a belpolitikai valaki, ott a kormányinfón, konkrétan Orbán Viktor ezt megengedhette magára. Igen, de ez a sajtó felelőssége egyben. Nem. Nézze nem a, sajt, a sajtónak azért nem a felelőssége, mert hogyha én önt elkezdem kérdezni, de ő nem akar válaszolni, és soha semmit nem szedek ki önből. Ehhez kell egy. nézze. Azért árulkodó, hogy egyszer odaállt, mert kiderült, hogy ő ezt élvezi, és válaszolni is tud. Ha egyébként ez őt foglalkoztatná, akkor máskor is odaállna. De ő nem akar vele önnel beszélgetni, és ha ön nem akar velem beszélgetni, akkor nem hív volt telefonon. Ha egyébként egyszer elvállalja, mert korábban megígérte, egyébként nem lett volna muszáj, hogy ez egy lett volna, a légkör is más lett volna. De ez nyilvánvalóan egy stratégia volt nála, ez nem ő, ő, ő, ő, ő, ő így beszél, és azt mesélik, hogy én egy párszor beszéltem vele négy szem közt, de az nagyon régen volt már, ő akkor tényleg egészen más. Jó, csak nyilvánvaló, hogy ilyen gazdasági helyzetekben... Uram, önnek ki kell vívni azt a helyzetet az életben, hogy úgy tudjon Orbán Viktorral beszélgetni, ahogy tegnap a sajtó nem tudott. Az, hogy egyébként ez normális-e vagy nem normális, nem normális. De ha valaki megengedheti magának, és úgy gondolja, hogy meg is teszi, akkor annak ez a következménye. Ennyi. De nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy egyénileg dönt mindenfelől. Tehát az, a, a, nyilvánvaló, hogy azt tette, ez könnyen lehetséges, uram, de ő most egy olyan dologról beszél, amit az elején nem vetett föl. Jó Horváth Péter, nekem két mondat ragadt meg, ki is írta, azt hogy megnéztem, ugyanis éjjel is megíralt, és az, az egyik, a korszakváltás kapujában vagyunk, a média erőviszonyok is meg fognak változni, és talán összeszedik magukat a keresztény konzervatív újságírók. Ez az, ami azért régi fájdalom, ezért hallgatom a klubrádiót, mert egyszer nem tudok mást hallgatni, és ő is érzi, hogy nagy orosz helyzetben vannak a joghoz erőságuk, ezt is a tegnap. A másik pedig azt mondja, a munkabérek a hóvégén ki lesznek fizetve, a dolgozók követei is meg ezt az RTL kérdésére mondta. Oké, okay, rendben ami... van, annyit eltök önöknek mondani, még bevárom az utolsó telefon. Jó réget. Jó réget. Jó réget. Jó réget. Vagyok, és hogy uh, megkérdezte valaki, uh, korábban csak én isok kapcsolódtam be. Én egy dolgot nem értek, hogy három ja, ilyen médiumot, kizártak el a forról. Nem három médiumot zártak ér, a médiumról, tehát itt most hagyjuk abba. Egy dolgot szeretnék önöknek elmesélni, és nincs be nem sértődöttség. Semmi. Én azt mondtam, durván háromgyed órával ezelőtt egy kulcsmondata volt ennek az egésznek, és önök közül senki nem volt rá kíváncsi. Tudomásul veszem. Ennek a műsornak én egy apró eleme vagyok, csak felhívom a szíves figyelmüket rá, hogy volt már fordítva, én nem vagyok megsértődve, csak egyszerűen szerettem volna ezt önöknek elmondani. Semmi baj, csak fordított esetben. Nem hiszem, hogy hosszú ideig itt tudnék ülni, mert ahhoz valamit produkálni kell, hogy az ember a kejfejancsit vezethesse. Pusszantom önöket. Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Egy szénipari lobbistát tenne az amerikai környezetvédelmi hivatal élére Donald Trump. Andrew Wheeler személye még csak egy terv, de így is nagy port kavart. Elődje ugyancsak Trump jelöltje, Scott Pruitt tavaly júliusban komoly botrányok után mondott le pozíciójáról. Wheeler korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy meghallgatásán azt mondta, a fosszilis tüzelőanyagok elégetése nem járul hozzá a klímaváltozáshoz olyan mértékben, mint ahogy azt a tudósok előadják. Lemond a teljes taiwani kormány, William Lai kormányfő bejelentette, hogy kabinetjével együtt távozik, a Reuters. A döntést közel két hónappal pártja helyhatósági választásokon elszenvedett veresége után hozta meg. Novemberben a kormányzó DPP-vel szemben a Kínával barátibb ellenzéki Kuang Tang tudott nyerni. Az eredmény megnehezíti Zhang Zhang Ven elnökasszony dolgát, akit hegyre többen bíráltak a belpolitikai reform tervei miatt. Lái lemondása nem nagy meglepetés, mert Tajvanban megszokott dolog, hogy a kormányfő vállalja a felelősséget pártja nagyobb vereségeiért. Ha pedig a kormányfő távozik, akkor rendszerint az egész kabinet feláll. Nem erőszak gyanújával nyomoz a rendőrség az Arizonai Phoenixben, miután egy kómában lévő nőnek született gyermek egy klinikán. A rendőrség DNS mintát vesz az ápoló összes férfi alkalmazottjától, ahol egy több mint 10 éve kómában fekvő nő teherbe esett, majd egészséges gyermeknek adott életet. A 29 éves nő a Főnix-től, mintegy 205 km délkeletre fekvő rezervátumban élő San Carlos Apache törzs tagja. A kiadott közlemény szerint az áldozata a szülés idején is kómában volt. Az intézmény személyzete azt állítja, hogy nem tudtak a várandóságáról a szülés előtt. A nő családjának ügyvédje közölte, hogy felháborítja őket az, ahogyan lányukat gondoznák, de közölték, a kisfiú egy szerető családba született, és gondjaikba veszik őt. Jó reggelt, lehet? Kicsit várjak. Egy hol vagy? Nem vagy adásban? Hol vagy? Ami már ilyen konyitva van. Jó, rendben van. Jó, hát a háttérzajt nem akarom megszüntetni. Tehát még nem tartok ott, lehet? Kezdem azzal, hogy az összes hozzátartozónak, mondhatnám, hogy a zuglóiaknak, de én nem vagyok egy. Egy, egy politikus, boldog új évet kívánok. A leg, szó legjobb értelmében, abban az életkorban, amiben te vagy, abban szerencsét, egészséget, pénzt, sok jó véletlent. Köszönöm szépen, és boldog új évet kívánok mindenkinek, neked is, és az összes hallgatónak. Beszélgettem tenne paszigetvári Teljesen, teljesen kiegyensúlyozott volt. Nem, hát ugye nem mesélhetek sokkal többet, küldött fényképet, gondolom sejtett, hogy kiről. Um, mondta, hogy eltűntem, ottam nem tűntem el, mert ugye volt, egy volt egy születésnapi uh, alkalom, de én akkor külföldön voltam, és nagyon örültem annak, amilyen atmoszférát árasztott. És ha azt kérdezett, hogy ez miért jutott eszembe, akkor azt tudom mondani, hogy közös, ismerős. Ennyi. Én Sítar András találkoztam vele, és neki is ez volt a begyomásom. Igen, sokan voltak, azt láttam. Engem is meghívott, de valamiért nem keverettem oda. Hát figyelj, nagy fába vágtad a fejszédet. Nem, mint hogyha egyébként... Tehát, azt, a, tehát hogyha most azt mondanád erre, hogy a te hétköznapjaidban egyébként nem vágott kisebb fába a fejszédet, akkor azt mondanám neked, karácsony igazad van, hangzatos voltam. Csak egy másik fát választotta. Igen. Hát nézd, uh, uh, 2019 van, uh, két választás előtt áll az ország. Uh, én a magam részéről soha nem lehettem végig alá, hogy nekem mind a kettőhöz valamilyen közöm kell, hogy legyen, sem magam, sem mások előtt ez nem volt titok. Annak kérdés az volt, hogy a főpolgármesteri örökségére indulok-e. Uh, nekem volt egy belső uh, döntésem arról, hogy mi alapján döntök, és az arról szólt, hogyha van olyan politikai forgatókönyv, és ez sikerül elfogadtatni az érdemi szereplőkkel, hogy egy érdemi kívója legyen Talos Istvánnak, akkor, és ez ráadásul egy előválasztási folyamatban történik meg, tehát nem egy alkú, hanem igen. egy típusú folyamat, akkor én, akkor én nem, nem tehetem meg, hogy ezen nem indulok el. De azt, hogy, ugye, jól, azt de... ugye jól mondom, hogy ez itt most dupla vagy sem? Hát bizony szempontból igen, bizonyos ez szempontból csak... nem. Melyik szempontból nem? Hát olyan szempontból nem, hogy magában nekem az már egy győzelem, és nem tudok, nekem az önmagában jó hogy ez győzelem, hogy ez a folyamat létrejött. Tehát én Azt értem, hogy ez van. Oké, de azért általában, hogyha egy férfi egy nőnek udvarul, akkor más szoktak sikernek nevezni. Persze, persze. Jó, és csak azért mondom neked, mert akkor egy hónapon belül egy más, két embernek mondtam azt, Más-más módon neked nem ugyanazt fogom mondani, mint az elsőnek. Hogyha netán BKV ellenőr lennél, uh -huh. én akkor is elbeszélgetnék veled minden pénteken 8 óra 4 perckor. <gül> Nagyon kedves vagy. Nem vagyok kedves. Uh, jó, akkor nem vagy kedves. Nem vagyok kedves. A személyet fontos, a véleményed fontos. Az a szerződés, amit kötöttünk, fontos, de nem fontosabb annál, semmint, hogy a titulus nélkül, pénz nélkül ezt az időt ne bocsássam a rendelkezésedre. És ha visszakérdeznél, hogy miért, akkor azt mondanám, hogy azért az élettapasztalatért, amit megszereztél, amivel ugyan nem sikerült elérned azt, amit szerettél volna, de amitől az én szememben nem lettél se kevesebb, se több. De inkább több. Köszönöm, hogy ezt mondod. Az biztos, hogy, hogy én egy olyan ember vagyok, aki a döntéseit azokat általában az ideálisnál egy később időpontban hozza meg, viszont az az ember is vagyok, aki, hogyha valamit eldönt, akkor, akkor az akkor el van döntve, hogy úgy mondjam. Tehát most, most én azt gondolom, hogy, hogy nagyon komoly esély előtt áll. Az ellenzék uh, nem is az ellenzék, hanem egyszerűen az a tágém temet rendszerkitikus közben, ami Magyarországa változást akar. Óvattal. Tehát például, ami a főpolgármester választást illeti, én nem vagyok a beszédíró, de azt mondom neked, hogy nem. Nem ők állnak uh, ilyen kapuban, hanem a fővárosiak állnak. Tehát a fővárosok élhetnék azt meg remélhetőleg, hogy egy másik ember vezetésével nem azért, mert az előző rossz volt, hanem mert az, az új, ez más, és akkor összefoglaltam valamit, amit ennél sokkal hosszabban is lehetne tenni, az ő Igen. érdekükben politikai színezetőktől, vallásuktól, származásuktól függetlenül többet tud adni, vagy lehet, hogy nem tud egy Fidesz-e, Fidesznyivel, hogy hogy működik benne a Freud az át, hihetetlen. Tehát Igen. egy csipetnyivel se tud többet nyújtani, de például jobb lesz tőle a légkör. Na, ö, nem vagy a szövegírom, ez is. Az én legfontosabb mondásom a főprogramás jelöltségem kapcsán, hogy én nem az ellenzék főprogramás jelöltséget szeretnék venni, hanem a budapestiaké. Figyelj, az a, a mondatod már nem tudom, talán a HBG-nek mondtad, hogy mi a legnagyobb baj Tarlós Istvánnal, az egy zseniális válasz. Hát ez a helyzet, mert ugye erre a kérdésre azt a volt a kérdés, hogy mi a Tarlós István gyenge, pontja, amit hangzott. Igen. És egyébként én úgy fogalmazom, hogy elsősorban a Fidesz, nem mégis annyi marad, hogy a Fidesz, de hát valójában ez a helyzet. Tehát Egyébként, ha akarnám kibontani, akkor nyilván, hogyha egy, a, a legnagyobb probléma szerintem ma Magyarországon az önkormányzatok szempontjából az az, hogy egyre kevésbé van ilyen. Tehát Budapest fő problémája az az, hogy egy nagyon elős hatalomkoncentráció alakult ki, aminek ugye, kávolat sejtettek az önkormányzatok is. És itt önmagában nem az önkormányzati a kérdés, hanem az, hogy van egy elv, hogy azokat a döntést, minden döntést azon a szinten kell meghozni, ahol a legjobb döntés hozható. Most az, hogy a budapestiek mondjuk milyen nagy, nagy közlekedési fejlesztésre van szükségük, azt szerintem a Budapesti ki kéne eldönteni, és nem egy szinten feljebb vagy lejjebb. Az, az a nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy te nagyon jól tudod, hogy ebben a műsorban három másik polgármester is beszél, akik fideszesek, igen. és akik közül egynek most kiváltságos helyzete is van a szó idézőjeles értelmében egy különleges helyzetokán, amit te vagy ismersz, vagy nem adáson kívül, elmondom, adáson belül több lenne, mint nem szerencsés, nem azért, mert titok, és mm -hmm. ők például úgy működnek velem, vagy veled is ebben az értelemben együtt, hogy egyáltalán nincsenek ezen a véleményen, de ők nem ahhoz a hard fideszhez tartoznak, akik adott esetben azt mondanák, hogy nem állnak szóba azzal a fialával, aki egyébként egyéb adatokat mondat, vagy mond magától Karácsony Gergelyel. Tehát, hogy azért maga a kép Budapesttel kapcsolatban is sokkal színesebb, mint amit egyébként az emberek képes magukban őrizni. Igen, és ez a lényeg, tehát, hogy, hogy van, egy, van egy, egy több mint egymilliós város, ami valóban nagyon sokszínű, vannak benne jó és rossz városvezetők, vannak benne jó és rossz fideszes és nem fideszes városvezetők, de a város fő problémája szerintem az az, hogy egyszerűen ma már a fővárosi önkormányzat egyszerűen nem tudja azokat a, azokat a közszolgáltatásokat, fejlesztéseket nyújtani, amelyek a városnak szüksége lenne, és szerintem ennek a folyamatnak egyféleképpen lehet véget vetni, hogyha ez nem egy hatalman belüli játszatodás eredménye az, hogy mondjuk hol építünk hidat, hanem egyszerűen az van, hogy van egy olyan önkormányzat, ami, ami azt mondja, hogy én a budapestieket képviselem, én nem fogadok el, hogy nem politikai játszmákat akarok bírni, hanem kérik egy erős mandátumot arra, hogy ezt képviseljem a mindenkori kormányon szemben. Én egyébként nem arra készülök, ha megválaszolom a főpolgármesternek, hogy háborúban állok a kormányon, hanem arra készülök, hogy egy, hogy egy feszülő és nyilvánvalóan érdek összehangolást feltételező helyzetben, de mégiscsak egy, egy működő város szeretnék, és ahogy egyébként a kisebbségi kormányzást is megtanultam Zuglóban, meg megtanultam együttműködni, meg megtanultam azt, hogy ugye a kerület érdekében minden kompromisszumot érdemes megfontolni, ezt szeretném. Jó, hát én ugye közelről látom, bár vannak emberek, akik ennél sokkal közelebb látják azt, hogy ez a, ez a béke, ez a kompromisszum, vagy időnként nem béke, hogyan működik Igen. Zuglóban, hogy milyen lesz majd a fővárosi közgyűlés összetétele, de itt csak a miniszterelnököt tudom idézni, és szerintem joggal, hogy azért erről tényleg majd akkor kell beszélni, amikor az ember a hit közelébe jut, én minden, minden polgármesternek azt mondtam, hogy a szerződést kötnek velem, én akkor azt szeretném, hogyha az az önkormányzati választások idejére szólna, mondván, hogyha ők lesznek, akkor eldönthetik, hogy folytatni akarják hozzá, vagy minden nap kísérleti és a minden nap utolsó adást, meg is lehet halni addig. A másik pedig az, hogyha netán, Hassai zsófia váltja azt, aki korábban velem e, szerződött, akkor, akkor ne hozzam őt és magamat abba a helyzetbe, amiben egyébként én hassai zsófiával e, kerültem. És ez annyiban is ott van a fejemben, hogy bármennyire is patetikus, ezzel párhuzamosan azért el kell, hogy induljon benned egy búcsúzási folyamat, amelyet én végig fogok is én egészen addig, amíg lehet. Hát természetesen, igazából nekem ez a döntés elsősorban, nyilván sok mindent kellene az ember nélkül mélegre tenni, elsősorban, vagy 90 000 000 ban arról hozom, hogy az a munka, amit én de elmúlt mondjuk úgy bő, vagy bő négy évben, össz, öt évben végeztem Zugóban, azt a munkát én, én, én nagyon szívesen folytattam volna, vagy folytatnám tulajdonképpen, hiszen mai napig is azért minden idegszállam e, zuglóhoz is kötődik. E, ma is éppen egy légszennyezettségi projektet indítunk el, amit persze fogok fővárosra beszélni, de azért mégiscsak egy... De ha már légszennyezettség, arról tudsz, hogy valamiféle kompromisszumra kezd jutni Ugi Attila, Feri ami nem biztos, hogy mindenben pontosan ugyanúgy érinti Budapesterport a 18. kerületet, mint a 14 de hogy ott vannak változások? Én csak a, uh, a, a légszennyezettséget mondtam. Tudom, tudom, tudom. <kül> ö, ö, nem, nem tudok róla, nekünk pont tegnap volt az elsője megbeszélősünk, mert a... a, a, a a ugye, még tavaly év végén döntött arról, hogy elfogadunk egy intézkedési tervet. Ebben az intézkedési tervben egyébként ugye szerepelt az, hogy mérnökamerával közösen az armé, az armé mérő állomásoknak azt a kijelölésére. Tudom, hogy az önkormányzat parkolójában van. Ö, ugye az van, igen, még nincsen felállítva, három helyen fogunk mérni ö, zajszennyezettséget, de volt egy közmeghallgatásunk zúgóban, és ezen a van azért kiderült, a Budapesti Airport által biztosított mobil mérőállomás mérés adatai, hogy is mondjam, nem kerül bizalommal fog, fog, fordulnak a polgárok eh, ezért a mérés iránt, ezért mi saját forrásból még két másik mérési pontot fogunk mérni, és meg abban, hogy ezt májusban és augusztusban tesszük meg, ugye augusztusban a legnagyobb a, a, a, a, a turizmushoz kapcsolódó létérforgalom, illetve hát ezeket nagyjából tudjuk, akkor ezeknek a méréseknek lesz egy, egy olyan pontja, ami a városban a belépési pontoknál, meg a kilépési pontoknál is lesz egy, a kerület között, köz, tőleg a két pont közepén, ugye ez nagyjából a, valóban a polgármesteri hivatal környékén lesz, ott biztonságban nem tudjuk helyezni a mobil mérőállomány. Te mondta egy másik mondatot a légszennyezettséggel kapcsolatban ma milyen megbeszélés lesz? Na igen, van egy, egy Európai Uniós projektünk, ami amiben a légszegyezettség kapcsolatosan csinálunk méréseket, és ma elindítjuk ezt a folyamatot, és azt csak már arra mondtam, hogy, hogy, hogy, hogy azt mondta, hogy van egy ilyen búcsú folyamat, valóban van egy ilyen búcsú folyamat, és ennek része az, hogy azért én a főpagármester jelöltség folytatott küzdelemben nagyon erősen fogok zuglói példákra hivatkozni, és az egyik példa az, hogy hogy például Budapesten nem megoldott a légszennyezettségnek a megbízható és pontos mérése. Már pedig ezen alapulnak úgy a smogriadóval kapcsolatos intézkedési lépések, ezért most egy hónapon keresztül mérjük majd a légszegyezettség adatokat a Bosnyáktéren. Erről fogok ma beszélni, Lehet, hát ugye a projektnek része az, mi vállaltuk, hogy a mérések alapján egy szmogliadó rendelet tervezetet teszünk a főváros asztonára, tehát ha úgy teszik, ha akarnék, se tudni, ebben az ügyben nem fővárosi politikusként is fellépni. Egyébként én magam a levegő munkacsoportnak a szmoguljadó e, rendelet javaslatát többször is a főváros elé vittem. E, apró módosításokra nyitott volt a főváros, illetve módosult is. E, itt szerintem legalábbis a tájékoztatási szintekre hamarabb be kéne léptetni. Más dolog, hogy én azt gondolom, hogy kell radikális szmogulja róla, hogy erősebb, mert e, mutálj. E, a riasztási fokozatban szerintem érdemi korlátozásokat visszahozni. Ezért én kezdeményezni fogom azt is, hogy a, a régi úgynevezett páros páratlan rendszámú eh, rendszert, amikor a riasztási fokozat van, akkor újra muszáj bevezetni, mert egyszerűen tényleg emberek halnak meg a miatt. Drámai közegészségügyadataink eh, vannak ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy itt, eh, itt azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy bármennyire is kényelmetlen ez, és veszősségen jár, és okoz problémát, eh, muszáj egy kicsit. Eh, hogy szigorúbb szmogja csinálni Budapesten, de ezt a fogjuk... Most írja hallgatom, hallgatóm, aki egy fontos ember számomra, azt írja, hogy most járok a Szentendere úton, egy füves területen, egy patkány mászkál, és ugye ez sem nem a légszennyezettséggel, sem se az a zajszennyezettséggel Igen. van összefüggésben, de az az illető, aki küldte nekem ezt az SMS-t, hát nem állítanám, hogy gyakran szokott nekem küldeni SMS-eket, és valamiért valószínűleg ezt nem véletlenül küldi. Hát Beszéltünk ért, már egyébként az... erről, nem először kérül lesz szóba. Nem, nem, hát e, valóban ugye Budapest e, viszonylag jól, jól állt az elmúlt évtizedekben így a mentesítés szempontjából. Ugye ez egy nem számosan piackonform módon működött, mert úgy tűnik, hogy Magyarországon egy cég van, ami, amit hatékonyan tud egy ekkora város papkálymentesíteni, és ugye egy másik konzorcium elvitte egy árversenyben a Bávolna Bió elő ezt a megbízást, mert utólag a főváros egyébként szerintem Hát, hogy mondjam, közbeszerzési jogi szempontból legalábbis számomra mit módon, politikailag nyilván jó szándékból és helyesen, hogy meg háromszor ennek a cégnek a, a, a paskányítása adott összeget, amiből, amely pénzből, amely pénznek valószínűleg a feléből, harmadából, a, a korábban jó szolgáltatóbából, nem jó, és meg tudta volna ezt tolani. Ez egy kellemetlen um, helyzet. Én nem állítom azt, hogy itt lett volna valami üzleti érdek, ami miatt a Bábolna kifúrták ebből a helyzetből, de úgy tűnik, hogy ez nem biztos, hogy egy ilyen piacon megvásárolható szolgáltatás, tehát lehet, hogy, hogy itt uh, illamos lett volna uh, nem egyszerűen az árat nézni, hanem inkább a referenciákat, Igen. és ilyen referenciáit csak a Bábolna van, és sajnos azóta Budapesten ér érezhető módon sokkal több a több a patkány, ami hát teljes joggal. Mivel nem vagyunk ezt hozzá szóval megjegyzem, nem is kell. Budapest nem is kell, de hát Budapest nagyon jó, jó, el volt kényezhetve ilyen szempontból, azért, hogyha az igazság egészét látni akarjuk ilyen szempontból, más azért ez egy létező probléma. Tehát szívednek kedves témáról volt szó, egy másik kérdés, hogy maga a téma az nem az, hanem maga a jelenség, ami ellen küzd, de a fintermontás volt hosszan beszélt arról, hogy az illegális vagy nem illegális szemétlerakókkal és szemetelőkkel hogyan lehet vagy hogy nem lehet eljárni, vagy hogy adott esetben például a rosszul parkolók vagy szabálytalan parkolók hogyan zárják el a kukás autók elől, azokat a kukákat, amelyekből a nagy cél következtében, ugye ami volt és talán tegnap is volt, ami a redőnyömen dörömbölt, a szemét szona szétment, és úgy nézett ki a környezet, ahogy az ember egyébként egy filmforgatáson se szívesen látja. Az ilegális szemét az egy óriási probléma, tényleg. Ma nagyon örülök annak, hogy most a, ha jól emlékszem, az Innovációs Minisztérium kiírta egy viszonylag nagy kerettel egy a önkormányzatoknak az illegális szemét lerakási küzdelemre, egy az uglót ez azért érinti nagyon, mert nagyon sok vasúti terület van, ami hát egy, egy, egy bermuda háromszögben van, hiszen a, a kvázi terület, hiszen a, a vasút az, az kvázi közterület, de jogértelemben nem az, és a közterület felügyelők, a rendészeink, akik egyébként, ugye volt is egy elhíresült eset, néha szó szerint az életüket potkákat a lépnek, vissza vissza lenne, ott még intézkedés se tudnak, egyszerűen arra már tudnának, és akkor ment a tanakodás, és hát ebben nincs fideszes megbaladik esetén, mindannyian keresjük a megoldást, hogy hogyan lehetne azt elérni, milyen jogszabályváltozással, hogy itt gyakorlatilag legalább intézkedni tudjunk. És hát a Mávis egyébként, ami persze egy nagy rendszer és nagyon nehezen mozdul, és, és de azért érdemi erőfeszítésekkel zuglóban is az illegális hulladék... Abban talán nem fogok tudni segíteni, hogy egyek felszámolásával. Igen, erről beszéltem. Ugye Zuglóban volt egy óriási terület, amit egyébként ugye a rendező. Környéken a városkosputat mellett volt egy óriási szemét lerakó, amit ugye bérgolódott a már területet, és ott Illegálisan föl, fölhangoztak jó óriási személykényet, amit időnként... Jó, azt mondja, döntsd mondja, hogy a mai műsor, műsor végén tudunk-e egyébként időpontot egyeztetni, vagy veled mostanában egyáltalán találkozni mind a kettőt tudomásul ne, veszem. Most, mert most, akkor ne. majd elmesélem, hogy ez hogyan működik, még ennek a hátterét is. Arról szerintem mindenképpen beszélni kéne, hogy van egy plakát, ami úgy kezdődik, hogy tisztelt gépjármű tulajdonosok, és nem folytatom. Igen. Igen, ugye a zuglóban lépésenként vezetjük be a fizetős parkolást, és most egy olyan területet vontunk be, amely, amely esetében mindenképpen indokolt a fizetős parkolás bevezetése, és ezt azért is tudtuk meglépni, mert még az előző közbeszélési kiírásból részben azért, mert a városlégezben aztán kevesebb automatikát helyeztünk ki, voltak még gépeink, tehát ez ugye gyakorlatilag a Bosniák tér környéke, január 1-től indul a fizetős parkolás. Ez egy viszonylag kis területre vonatkozik, és nagyon fontos, hogy hétvégére nem. Tehát amikor a legtöbben jönnek a piacra hmm. vásárolni, akkor, uh, akkor nem kell fizetni. Nem csinálom fel, túl, de zárójelben feltünteti ez, hogy a Szugló utca kivételével határló utcák, utak mindkét oldala be tartozik a fizetős övezetbe, ezek szerint a Szugló utca az kivétel. Uh, igen, itt érdemes a pontos tájékoztatásokat figyelni hogy hol vannak a pontos határok, és a lényeg, azt az kell tudni mindenkinek, hogy a forgalomszámolási adatok alapján itt gyakorlatilag P++ parkolás történik, ugye itt is sok közlekedési kapacitás van, és egyszerűen a közterületet gyakorlatilag egész napra lekötik le, le azok az autók, amelyeket reggel leraknak, este elvisznek, Éppen ezért ugye a föl sem merült, hogy például Szombaton, amikor egyébként ugye jellemzően egyébként zuglójak, meg mások is persze, de vásárlás céljából jönnek, és nem tépuszfebalkolás, hanem valóban ez az úti céljuk, használják ezt a területet. Tudom, hogy ez mindig nehéz, csak ugye egy polgármester, főleg az zuglóit, ugye két dolog miatt messzik elő a polgárok, az egyik az, hogy nincsen fizetősre vezet egy bizonyos részen, és hogy miért nincs már, és miért nem vezetjük, a másik helyen meg az, hogy van ezért hogy kellemetlenséggel jár, de azt is látni kell, hogy a rendszer egészét kell nézni. Tehát ez a, ez a rész azért kerül bevezetésre, mert a környékén is fizetőső vezet lesz. Ugye a második lépés, ahova kiírtuk már a közbeszerzést az automaták beszerzésére, ez gyakorlatilag a, a tulajdonképpen a Mexikói újti végállomástól a Lőcsei utcáig tart, és a Tököli úttal. Igen, e, azt, azt lehet érezni a facebook -on. Tököli út és az M3-as közötti, a út közötti részen, akkor lesz a következő nagy uh, lépés, előre lépés, a fizetős vezető, Ugye a, a Facebookon lehet van. követni azt, hogy Winter Monte zsoltot adott esetben milyen mértékben nyomják az újpesti polgárok a fizetős uh, parkolás bevezetésére annak okán, hogy a 13. kerület uh, fizetési szokásai hogy alakulnak, és Igen. hogy mennek át az emberek újpestre, akkor is, hogyha az egy negyed órába vagy 20 percbe kerül, de nem kell érte fizetni. Igen. Hát ez, ez, ez, ez egy dominó, amely, amely, hát zuglóban is egy darabig nem fog még megállni, tehát mi tudjuk azt, hogy ebben a ciklusban valószínűleg idáig tudunk eljutni, de ugye a számolási. Oké, okay, nagyon rövid az időm, mert de... betartom azt, amit te kértél tőlem, az U1G embléma miatt elutasított álláskereső előkerült-e? Még nem, még nem. Úgyhogy ez, továbbra is, én nem tartom azt, amit mondtam, hogy... Ha valaki politikai meggyőződésé miatt nem talál állást, de egyébként megfelelne valamilyen feladatra, akkor az nálunk nem szempont. Egyébként az se szempont, hogy nekem nagyon sok kollégám van a körülő, én pontosan tudom, hogy Fides Szavazó, és kellemesen elbeszélgetünk adott esetben politikáról is, de alapvetően az ügyekről még nem jelentkezett az úr. Úgyhogy lehet, hogy azóta meg az adott meg a kérdést. A másik, hogy nyilváljon. a következő közt, képviselőtestületi ülésen megpróbálod utolérni a szó átvit értelmében Szegedet? Igen, igen, már elkészült az a az úgynevezett rapszolgatörvény alkalmazásának a tiltására. Nyilván ennek inkább szimbolikus jelentősége van, mert nem hiszem, hogy önkaratitő cégek egy ilyen törvényt alkalmaznának, de, de hát a szimbolikus dolgoknak is van jelentősége. Akkor most zene fog szórni, és mi megpróbálunk megegyezni időpontban, mert 8 óra 28 felé közeledünk. Köszönöm a rendelkezésre állást, jövő héten akkor ne tedd le. Karácsony gergeit hallották. Türelem... 061489099 és hét Egy rövidesen felé van bácska János. Most nem fogok úgy időt veszíteni, mint tegnap. De a bárkinek bármilyen reflexiója van, szívesen meghallgatom bármivel kapcsolatban. Ne tiltakozzon! Kopottatás vagy a vitény szédelje Modern világ. 061 hat és 0636771161 Kaptak tőlem és fél percet. Juregat. Jó reggelt kívánok Zuglóból. Én tökéletesen megértem, hogy szükség van fizető parkolókra, de az egyszerűen hihetetlen, hogy ezek a zónák mentén a kis utcák amúgy is elestek. El el Azelőtt is káosz volt, és most giga káosz van. Tehát ezt, ezt nem tudom, hogy volt így átgondolva. Okay, Ez akkor, akkor a jövő héten egy kicsit hamarabb kell telefonálni, és akkor ezt meg lehet beszélni, interaktív a polgármesterekkel való beszélgetés, és Karácsony Gergely valószínűleg reagálni fog rá. Én nem tudok rá reagálni, nem értek hozzá. Nulahat egy négy Figyelek! egy rosszul értem, hogy ugye a Mexikó mert mert mert mert mert mert mert mert mert mert mert a hogy ott a és Ahogy én ezt itt most láttam, visszamegyek akkor ahhoz a papírhoz, abban nem láttam ennek a területnek a változását. De az nem jelenti azt, hogy az idő folyamán ne érné el. Kérem alásan Bosnyák tér, Bosnyák utca, Csömmöri út, Fűrész utca, Jáborka Ádám utca, Lőcsei út, Mosztár út, Nagy Lajos király utca, Rózsavölgyi tér, Rózsavölgyi utca, Szabács utca, Telepes utca és a Szugló utca egyik oldala. 06148909999 és 0636771161 Soha vissza nem visszanemtérő alkalom, hiszen minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jó reggelt. Jó reggelt. Én szeretném megtudni, mi volt a tegnapi Értem, korma. jó, megmondom önnek, nem fogom tudni pontosan idézni, itt van előttem de a saját íromat sem tudom elolvasni, vagy a tévémi sorkedén megpróbálom kisigálni egy kicsit jobban. A, a dolnak az a lényege, hogy azt mondta, Orbán Viktor, nem pontosan ezekkel a szavakkal, hogy neki van egy szubjekt. Egy szubjektív képzete a világról, és ő meg van győződve arról, hogy ez egyben a valóság. Ez az ő hatalmának a titka. Egészen addig, amíg ez fel nem borul. Ez ugyanis egy olyan szubjektív idealizmusra emlékeztető mondat, amelynek Bergson őszinte híve volt, de Hát amely kritikailag azért megközelíthető. Még egy telefon belefér, több nem. Lehet, hogy Bácska János után felajánlok még 12 percet. Már nem tudom, hogy mikor ér véget az a beszélgetés. Jó reggelt, rossz kor, mert olyan izé a hangja. Jó. Az egyébként se jó, ha, az egyébként jó, ha összegerjedünk. Én egyáltalán nem akarok összegerjedni önnel. De, de, de, de, csak keresek egy e-mailt. Nem biztosanak találom. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az a az mással kapcsolatos. Nem mindegyben akarnak felakasztani, de most jött egy pár ilyen ember, benne volt, hogy megtalálnak. De ez tök jó, nem tudom. <gül> vagyok tartva. Jó, a dolnak az a lényege, hogy, hogy nem találtam meg, de uh, formai kérdés. Um, csak egymás mellé került. Uh, mi december 31-én uh, az én barátnőmmel Kedvesem szó, az nekem túl gely. nem tudom, hogy vannak emberek veletek. nekem barátnőm van, és nem kedvesem. Voltunk Veszprémben, ahol én megleptem őt egy volt Ági Bodrogi Gyula esttel, amiről aztán hosszan beszélgettem volt Ágival, mert kiderült, hogy ez egy létező est, csak éppen szilveszterre volt hangszerelve. Engem ez meg is lepett, én azt hittem, hogy ez egy egyszeri alkalom, de kiderült, hogy nem. Egy újszülöttnek minden vicc új, és mind a kettőnkre nagyon felemelően hatott, hogy ez összefüggésben volt egyébként Veszprémmel és Szilveszterrel, ezt nem tudom megmondani, és nagyon kínosan éreztem magam a műpában függetle attól, hogy hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez mi? Véletlenül rátekertem a hangerő szabályzóra. Ah, és akkor ki, ak akkor ki beszél? Visszajött fialak. <gül> nem nekem nekünk arról hányás jut eszembe a visszajött Szóval, hogy, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy, hogy kirobbanó siker volt ez a mipában való január 5-ei szombat este. Tehát az ember nagyon hülye helyzetbe került, mert nyilvánvalóan, hogyha itt most elmondja a véleményét, és... Az ott levőkkel szembesülne, akkor ők lesöpörnének engem a pályáról, de ugye engem az árbocskosárban nem az gyűz meg, hogy többen van-e a másik oldal, bár nyilvánval elgondolkodtat, hogy ne gondolkodtatna el. Egy nagyon izléses, először is magában a műpában rendezni egy ilyet, hát az fantasztikus, tehát az eleve megadja a fényét. Um, jók voltak a beszédek, az öné is rendben volt. Kicsi sok volt az idézett, Istenem, ilyenkor az ember így beszél. Az alpolgármester asszonyé, kocsis mátira lehetett fenni az embernek a fogát, ezzel együtt egy tökéletes beszédet mondott, Hozzátéve, hogy mindenki tudta a helyét. Rövid volt, velős volt, megadta azt a hangot, amit egy ilyen eseménynek kell. Kifejezetten szerencsés és jó hangulatú volt az, ahogy a máv ön e, vezényelte az első darabban. Az már az első botlás volt, amikor a konferancié, vagy nevezők műsorközlőnek elfelejtette bemutatni a karmestert. Akit aztán nagyjából a koncert második felében mutattak be. Én egy kényes ízlésű vagyok, ahogy önöket bemutatták, be kellett volna mutatni őt is, őt ez nem zavarta, engem zavart, de amikor megjelent a hard amelyel nekem semmilyen kifogásom nincs. Függetlenül attól, hogy az a program, amit ott lenyomtak, az egy hackney volt, annak semmi nem volt Szilveszterhez. De abban, nem tudom, hogy hívják a vezetőjét, és szerintem szerencsésebb is, ha most nem mondjuk a nevét, Amilyen mértékben nem csak, hogy közönséges volt, de semmilyen módon nem volt tekintettel az eseményre, hogy ez egy kilencedik kerületi esemény, hogy ez egy évi esemény. Komolyan mondom, a hompolával abban egyeztünk meg, hogyha kimegyünk, akkor nem megyünk ki az első ajtón, hiszen ott ültek önök ön a polgármester Kocsis Máté, hanem hátul megyünk ki, de aztán megegyeztünk abban, hogy hátul sem megyünk ki, mert az valami olyan tiltakozást jelente, amit az emberek nyilván másképp értelmeznének, és annak a szintjét ez nem érte el, de ő nagyon jól tudja, hogy ön kiváltságos helyzetben van a polgármesterek között is, hiszen Ön egy első fecske, és ön azon kevés fecske közé tartozik, gondoljanak bármit az emberek erről a mondatról, aki csinált nyarat. Az én életemben csinált nyarat, és ezzel örökre beírta a nevét az életembe. Azt a szót, hogy pironkodtam, azt én nem szoktam használni, mert az valahogy szerintem az én személyiségemben nem összeférhető, de az egy mégis egy szép szó. A magam módján pironkodtam, amikor ez a pali minden gátlás nélkül csak saját magáról beszélve, arról, hogy hogyan szoktak egyébként bugyikat, szívecskékel feldobni a színpadra, hangos kacagás és ováció mellett, még egyszer mondom, el volt ragadtatva tőle a közösség, és Ferencváros népét nem fogom leszólni, tehát nyilvánvalóan velem van a baj, túl kényes ízlési vagyok, vagy nem vagyok kényes ízlés, nem voltam odavaló. Engem óhatatlanul összehasonlítva ebben a veszprém estével. Nagyon zavart, és miután ez egy olyan élmény volt, amely nagyon mélyen élt bennem, és ennek van folytatása, amit majd megosztok önnel, ezt szerettem volna elmondani. Sok mindent nem történ. Ha, ha tudtam volna, pont pont, pont. lehet ilyen mondatot nincsenek. Oké, okay. akkor menjünk hát, tovább. Hát ki tudja előre, hogy Bényi Tamás és éppen milyen napot fog ki, odavaló-e a... Hogy, hogy hát valaki beszélhetett oda. volna velük minden esetre az elmulasztotta. És akkor menjünk ki az utcára, és akkor már De, is... de, de, de, de, de, de, és mit kellett volna elmondani, hogy elmondani előre, hogy mit ne csináljanak, amit nem tudunk, hogy egyébként csinált volna lányos zavarába, vagy egyáltalán. Hát, ahogy hát önmagában is, a... a más szinfonikusok és a high jazz band az, az egy működő. Abszolút, törfény, annyira a Rúgi hogy ott Peszzentlőn is, Peszzentlőn volt uh, jégpálya, és ott sokan voltak, kétszer volt teltház, amikor a high jazz band fellépett. Oké, okay, de lehet, hogy nem való a műtába, hát ez csak Igen. utólag lehet tudni, Igen. hát, és, és annyi minden más, még hát most uh, XYZ a zenekarok nyolcadik búcsúkoncertje, hát mit, mit, mit lehet tudni előre, hogy milyen lesz. A közönség egyébként, hát most... Ak jó, nézd, nézd, néz, néz, néz, hogy a család tahúságomacs titkolja, a Csepregi Nándor szólt nekem egyszer, még amikor rendszeresen jártam, de ezt el is mondtam a műsorban kormányinfóra, és azt kérdezte tőlem, hogy van-e annál rendesebb ruhá, mint amiben egyébként őt is meglátogattam, mert szerinte a Infót azt nem ilyen ruhában kéne megtisztelni és hát sok mindenben nem értettem egyet Csepp Reginándorral, de ebben tökéletesen egyetértettem, onnantól kezdve jobban megválogattam a ruhatáramat, és amikor tegnap néztem abban a rövid időben, amíg lehetett látni a közönséget, hát nem bátyúzott. A, bát, a túszot... melyik adót nézte? Volt olyan adó, ahol oda-visszament a Jó, én, én, én az Indexet láttam, nem tudom, az indexnek a képét vette. Tehát ebben ugye alapvetően az volt a probléma, hogy én a kormány.hu-ra mentem le, de a kormány.hu pontosan 16 percet adott, amíg nem voltak kérdések. Tehát én akkor, figyeljen, én egy, én egy jogkövető ember vagyok számomra, az első a kormány.hu A kormány.hu az 17 percnél leállt. Szemmel az indexnél, ami meg 2 óra 7 perckor állt le, és a 16 perc. és Figyelj, ha én felkészülök, akkor a 2 óra 7 perc és a 16 perc közötti különbséget azért nem szeretném lezongorázni, mert abban csak megbukni lehet. Hát úgyhogy... én másfél néztem vissza pont emiatt, mert először, amit néztem, nem mondom, melyik adó ott csak mindig a főszereplők voltak, hallgat, a főszereplők, aztán egy másik adon meg tudtam nézni rendesen, pingpongosan, hogy hol az egyik, hol egyik, Úgy azért jobb. Én is láttam képeket, és azt láttam, hogy hát nem öltöztek fel jobban az emberek, Orbán Viktor pedig nem farmerben ment el, ahogy Kovács Zoltán se, vagyha ha igen, akkor mindesetre azt kiegészítették olyan ruhadarabokkal, amelyben a fordított kés nem lehetett meglátni beleértve, hogy ő seki, aki, aki a fordított késben látja meg a mostani rendszer kritik Istenem. De ez annyiban jutott az eszembe, hogy, és nem először mondom, mi a hompolával, most már csak per hompola, bácskai úr, tökéletesen kivoltunk voltunk borulva azoktól a viszonyoktól, amelyek ott a MIPA környéken vannak. Én azért jártam egy pár nagyváros kulturális intézményében, mert igyekeztem úgy viselkedni, mint valami kultúrlény, és akkor úgy döntöttem, hogy meghallgatok valami komoly zenét, hát hogyha attól majd izé nem esedik az egyébként, nem tudom milyen lelkem, de féle a tréfát, ott konkrétan jégpálya volt, olyan helyen, ahova egyébként a nők, ha felöltöznek, akkor magas cipőbe mennek, az évtizedek óta, és csak azért nem évtizedek óta, mert nincsenek évtizedek, amilyet ezek az építmények léteznek, folytában építési terület, kivilágítatlan. Én japán gyártmányú autómat csak és kizárólag a magyar közbiztonságra való tekintettel mertem egy olyan helye hagyni, ahol egyébként szívem szerint az utolsó ellenségem autóját se hagytam volna ott a másik oldalon. Ahogy apukám mondaná, gyalázat menjen ki a gálája annak, aki ezt így hagyja. De be lehetet menni a, a parkolóba. De én nem szeretek. De... Én nem szeretek se parkolóba bemenni, se pedig e, még de ha be is lehet oda menni, az nem magyarázat arra, ami a, attól mert a másik oldalon van. Se közvilágítás, de de ami a korcsolya pályát illeti. Én ezt nem az ön rovására mondom, én csak azt mondom, hogy ez Ferencvárosban ha nem lenne Ferencvárosban, ez a 12. keretben lenne, ahol én lakom, akkor sem lenne normális, de biztos, hogy nem mondanám mert azzal, mert törődjön a pokorni. És ezt most nem azért mondom, hogy csom a kedvét, de figyeljen, ott korcsolja a pálya. folyamatos egyeztetések vannak, hogy melyik fődereb a kié, Igen, mi a dolga rajta. Tudom, tudom, És amíg a műfok meg nem épül, illetve a nemzeti színház parkolója, addig még ez lesz. Ez még egy-két év. Két év. Jó, valaki azt írja, hogy ő végignézte a kormány.hu-n, aki a kormány.hu-n az első hírt ma megnézte, vagy tegnap, amikor én megnéztem, és ott volt a sajtótájékoztató az, hogyha ráment a, a keresőre, az 17 percet mutatott. Tehát lehetséges, hogy e tekintetben tévedtem, de én ezt tapasztaltam, ha netán rosszul mondtam volna, csak valaki kiavította, amit mondtam, akkor sajnálom én, én ezt találtam. Ez nem valami új hozzáállás az ön személyéhez, csak uh, most a sarka miatt egyébként is úgy közlekedem, amit, hát, hát, hát nem, eddig sem én voltam egy balettáncos mozzulattalkkal, meg egy tigri úgy közlekedik, vagy egy puma különösen, de a honpolába csak azért nem karoltam bele, hogyha én elesem, akkor őt ne rántsam magammal. Sajnálom, sajnálom, hát amit és amit Oké, okay, rend, rend, rend, rendben van. Majd csak nyáron megyek arra. Martos dániel egy kicsit furcsa helyzetbe kerültem, és ezt elmondom, önnek is itt véget is ér ez a történet, mert majd amikor beszélek vele akkor. Tehát az történt ugye, hogy a parkolási történetben ő küldött nekem egy SMS-t, majd amikor visszahívtam, akkor arra hívta fel a figyelmemet, hogy majd később. Akkor felhívtam később, akkor kiderült, hogy ő külföldön van, illetve csak onnan derült, hogy ezt megírta, mert először megírta azt, hogy ungen vissza fog hívni, és nem hívott vissza. Aztán tudja, hogy én erre nagyon rosszul reagálok, és akkor hagytam neki meg annyi üzenetet, hogy mi a helyzet, és akkor mondta, hogy külföldön van, ahol nulla a térerő, és hagyott különböző időpontokat, amiket fel lehet hívni, de én most már megvárom, ami külföldről hazatér, mert így ne, nehéz valakivel kommunikálni, aki egyébként megtalál engem, majd amikor én megpróbálom visszatalálni őt, akkor egy ilyen bujóskázás alakul ki. Aztán olvastam a Magyar Narancsban, hogy mi a helyzet. Mi a helyzet most éppen arról, ami a parkolást illeti, és kicsit olyan, mint a tizedes és a többiek. Hol a németek jönnek? Hol az oroszok jönnek? Nem tévedtem. Mi a helyzet? És akkor levittem a hangsúlyt. Hát ha nem élnek a polgármester, akkor azt fogalmam nincs. Követhetetlen. <hízz> <hízz> Ezt önnek nem hát kéne a, túl... <hízz> a csapa hát azt lehet mondani, hogy a csapataik harcban állnak. Kik lennak különböző... Hát van a, a van, van a képviselőtestület mint tulajdonos és, Igen. és megrendelő aztán van a, a kiíró megbízott cég, aztán vannak a versenyzők, tehát a pályázók, uh -huh. és különböző fázisú, ugye a közbeszerzési eljárások sajátossága, hogy különböző fázisok vannak. Általában ilyen 25-37 ez konkrétan így van lépésből áll egy közösszerzési folyamat, és bármelyik ponton bárki támadhat és jogértelmezhet és fordulhat ide, fordulhat oda. Csak ebben az ügyben a Ferencvási kormányzat három különböző típusú szerepben mondhatnám is, hogy tesszeleg néha, de vagyunk. És, és hát én... én, én Tényleg azért vannak a jogászok, hogy ők talán még tudják, hogy hol tartunk, én már nem tudom, hol tartunk. Minden esetre valahol a kétharmadán a tetőkontról már túl vagyunk, hogyha most ez egy shakespeare dráma, de még nagyon messze a, a kifejlet. Érdemes-e bármilyen kérdést nem vagy ez egy olyan átmeneti helyzet, amiben, amit ha ma elmond, hétfőn már nem biztos, hogy helytel. Abszolút így van. Mm. Ami egy is biztos, hogy a képviselőtestületnek van egy döntése, idejét egyhangú szavazattal, tehát mindenki egyfelé nézett, ö, mely szerint ez az eljárás érvénytelen. Ehhez képest küzdenek minderek és mindenki. Azt írja a narancsidai Péter január 7-én 9 óra 5 perckor Bácska János Ferencváros Fideszes polgármesterét többször kerestük az ügyben. Azért ha egyszer nem lesz polgármester, akkor sohasem fogják többet azt mondani, hogy Fideszes. Tehát lesz előnye annak, ha nem lesz polgármester. Tehát ez, ez a fideszes polgármester, ez komolyan mondom, de ilyen az MSZP-s polgármester is. Tehát ezek ilyen örökjelzők. Ha nem olyan lenne az ország, mint amilyen, az, az nem lenne semmi gond. De ez egy, ilyen, ez egy ilyen, most akkor tudjuk, hogy hova tartozik, és milyen ember. De én ezt nem szégyellem. Én ezt nem is gondolom, hogy szégyellnie kéne. Én nem erről beszéltem. Hát gondolom, nem csak káros neki, hogy lehet. Nem, Mert ez a le, mondat fel, nálam igen. így szól, Bácska le, János, le, Ferencváros polgármesterét. Többször kerestük. Ha van jelentősége annak, hogy önt egyébként kijelölt, akkor természetesen hozzáteszem, de egyen örökjelzőként örökjelzőként afideszes Bácska János, ez számra nem létezik, de itt belőlem van kevesebb aztán lehet, hogy meg is szünökező ügyben. Bácskai János Ferencáros Fideszes polgármesterét többször kerestük az ügyben, azt tudakolva indít egy vizsgálatot, tesz feljelentést, de nem reagált kérdéseinkre. Kerestük a brf t is, hogy érkezett-e feljelentés, el, rendeltek el nyomozást a történtek miatt, de cikkű megjelenség nem kaptunk választ, a rendőrség az hál' Isten, nem Fideszes még. <hály> Na jó, de hát most gondoljunk bele, hogy hát nem feljelentést kell tennem, fejezetét a saját cégemet is följelentettem. Ha föl kell jelenteni, akkor följelentem. Hát nem, nem tudok mást csinálni. De ebb um Ebben az esetben még nem nyitottunk el odaig nekem feljelentést jelenteni ilyen a, olyan, ne, vagy amolyan oknál fogva. Mert ugye ebben tehát, a szövegben, ember, itt van, benni? abban arróva hogy a tender lebonyolítása nem csak jogszerűtlennek, hanem összeférhetetlennek is tűnt. Na most ugye a tűnt és a, az volt közötti különbséget, ha zongorázni Igen. tudnám, tehát hogyha egyébként jogszerűtlen, akkor tényleg van oka annak, hogy az ember lépjen, ha annak tűnik, akkor annak ott van a lehetőség, hogy esetleg mégse az volt, én ezt tudom eldönteni. Az előbb úr MD egy éven keresztül le volt bűnözőzve. Én kértem némi türelmet és uh, mért, mért, mért mérségletességet a uh, személyét és az ügyet illetően. Van egy jogerős uh, ítélet, hogy MD nem uh, bűnöző. De egy évig az volt. Tehát, mi, mi, tehát, jó, ebből meg lehet élni nyilván. Hát megélni nem hangulatot kelteni, igen. Cserében mindenki hangulatot keltett. Lassan azzal, hogy én nem keltek hangulatot, vagy legalábbis nagyon igyekszem rá azzal, így, szerintem teljesen kimelyek a divatból. Azt árulja el nekem, csak közben túllapoztam rajta, de nem van nekem egy külön lapom, ez a vituki uszoda, ez most hirtelen mitől lett ennyire fontos télen? De tényleg annyi szép és jó hír van. Azért, hát... <laughs> Szép Ugye, én csak édesanyámat tudom idézni önnek, aki megnézte az étlapot, majd azt mondta a pincérnek, hogy ő, ha van akkor hagymás rostéjost kérem, mire a pincér attól függően, hogy éppen milyen helyen voltunk, azt mondta, asszonyom, de hisz az nincsen rajta az étlapon. Mire anyukám azt mondta, hogy de az alapanyagok megvannak? Mire az illető, azt mondta, hogy igen, az alapanyagok megvannak. Akkor anyukám azt is mondja, mi akadályozza öleket? akkor abban, hogy csináljanak nekem egy hagymás és hát onnantól kezdve csak a pincérnek a lélek jelenléte múlott, hogy mi történik, mert anyámnak ellenállni nem volt könnyű. Hát se lehet minden, sőt, minél menőbb egy étterem, annál kevésbé. Tehát mi, mi, mi, mi a helyzet a Vitukiuszodával, és ígérem, hogy utána egy olyan téma jön, vagy kettő is, ami az önszívének fontos. Hát, a Vitukiuszoda áldozatául esett a világ harmadik legnagyobb esemé megrendezhetőségének a lehetőségével, tehát hogy Magyarország rendezi az atlétikai világbajnokságot, hát <coughs> sajnos éppen ott lesz a atlétikai stadion, ahol ezt a nagy eseményt fogják csinálni, és hát úgy van. Ez egy télen is Kivá kivágják, kivágják, mint egy fát, sajnos. A, van. Ez egy téren is nyitva Igen. Mert a fénykép alapján, igen. És most már ennek eljött az indokoltság. Tehát ez most hát, Ha van, van olyan, hogy obskurus, akkor szegény Itukiusz, de ilyen volt, hát szerintem, ha 50-en jártak oda, mm -hmm. de nem akarom megbántani azokat. Hát kívül esett minden közlekedés meg egyéb lehetős, igen. Úgy, amúgy. Éppen ezért, akik jártak, azok nagyon hűséges és aranyos hódolói voltak ennek a kis uszodának. Az élet ilyen. Jön az atlétikai világonosság, meg megy. Most két olyan téma jön, amit ön prezentál, úgyhogy hallgatok. Ja, hát erre volt, jó. tehát. Hát, ilyen, most már most már ne, ne, ne, nem. Nem, Most most Eddig én szerváltam, most ön szervál. Ja. Magyar Kultúra Napja, január 22-e. Készülünk, Pince Színház egy nagyon szép emlékműsorral éppen a kultúranapján elújt Vörös Sándor, évvel ezelőtt Vörös Sándor és Károly Jani ötészete ezzel fogunk megemlékezni róluk is, és hát a Magyar Kultúranapjáról a pinceszínházban Ehhez képest az Ádámok és Évák, ami egy nagyon helyes kezdes kezdeményezés Ferencvárosban, hol kellett iskolája adnak elő, ugye kezdtük a, a kezdték, kezdtük embertagédiájával a 11 néhány szint 9 iskola diákjai adták elő, most is készülnek egy nagyon szép színházi darabbal, sok iskola, sok gyermeke adja elő a különböző felvonásokat, úgyhogy oda is majd szeretettel várjuk a nézőket, ez az FMK-ból, ez a Fenszeres Művözési Központban, ha már magyar kultúra napja van és lesz. Közben én nagyon keresek egy e-mailt, amit a Honpa a köldött, kulturális, mm. természetű és Ferencváros, de hál' Istennek, ő még egyszer szervál. Igen. Szuperkórház tervei világot láttak, tehát a három, nem tudom, el volt -e a szó. Nem. Nem, a, tehát ugye az észak az majd érinti is, bár ugye a Honvéd Kórház és egyebek, a Dél-Budai és a Dél-Pesti centrum kórház, tehát három központi kórház lesz Budapesten, a legnagyobb a lesz, az Egyesített Szent István Szent László, és a Kardiológiai Intézet a Haller úton lesz egybe vonva, és annak a tervei most már láthatók, olvashatók. Remélhetőleg minél elkezdődik az építkezés, és néhány év múlva a legbudernebb kórházak egyikében járhatnak budapestiek és agglomerációból is sokan. Én az itt látogatom, hogy elsősorban azért, mert apukám ott volt főorvos, és múltkor, amikor voltam a traumatológián, akkor mondta egy beteg ápoló vagy ápoló, hogy hát mennyi híres ember, van maga fiala úr, már a második az előbb itt volt Puzsér úr, és hát akkor én, én, én, én csak azt néztem, hogy hova kelljen állni, hogy ez a két híresség azért pontosan egymás mellé ne kerüljön, hogy az egy négyzetméterre jutó híres emberek száma az ott az alaksorban az ott el legyen osztva. Megtaláltam közben, kedves kollégák, új színházi és közösségi tér nyílik Ferencvárosban, az itt és most színház és közösségi tér fő profilja a színházi improvizáció emellett tréningek, színház és irodalmi programok, környezettudatossággal kapcsolatos workshopok, társasjáték est, Családi mesedélet és filmvetítések is várhatóak. 2019. január 24. és 27. között mindenből a Startfesten kaphatnak izelítőt. Az érdeklődők a nyitó hétvégén közreműködnek, a Fiatalírók Szövetsége, a Tekergő Meseöstvény Egyesület, a Mit Játszunk Társasjáték Klub, a Messzelátó Együttes, és a SZIETERNADAM Budapest, Budapest 9. kelet Ferencváros Önkormányzata. Nem tudok hozzá mit tenni, mert most hallom először, de minden részlet, hát én is tudod, köszönöm. Várjon, attól, most istenem. ebben a, ebben Igen? a pillanatban átül. Ilyen a száros kulturális élete, hogy rendeznek a, a polgármester, tudta is beleegyezésen élkül is kulturális eseményeket, amiből, ha istenek van bőven, tehát a, az óriás intézményekbe és Nemzeti színház Róluk is lehetne rendszeresen és sokat beszélni, de ugye saját szervezésben, rendezésbe és támogatásban is uh, vizuálom. Tudunk időpontot egyeztetni, mert akkor önnel is megtenném belejét, hogy a szerződés körülményeit, ha bár mindenki nagyvonalú és évvégéről beszél, de nem biztos, hogy nem az önkormányzati választások ideig kellene, de ezzel nem szórakoztatnám a nagy érdemült. Átmenetleg elkölt, elköltözöm, elköltözöm kö, elköszönök. Ez a civil pályára nem mutat különösebben jó előjeleket, és addig önnel beszélgetünk. addig még regenerálódhat. El. Az nem biztos, amennyit én aludtam... 9 óra 3 perc, Ez az első ajánlatom, és a 9.12 lesz a második, a 9.21-et azt hiszen nem vállalom be. Legszeresebben haza és lefeküdnék aludni, de akkor nem biztos, hogy felébrednék műsor kezdésig. Hát abban a ruhában, amiben most vagyok, elég sajátságosan néznék ki a tévében. Bár lehet, hogy így is úgy nézek ki. No, egy szúrnak is 100 a vége, vagy 100 az alja akar-e bárki bármit mondani? 9 óra 1 perc van, 9 óra 3-ig várok, és ha nem, akkor elköszönök, ha igen, akkor megy tovább az idő. Bármilyen témában, tehát nem tudom, 061 48 90 99 9 9 óra 2 perc 06 1 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 0636771161. 7 7 1, 1, 6 1 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tudott vagyok, azt szeretném megkérdezni Jó reggelt! Jó reggelt, figyelek! Azt szeretném megkérdezni, hogy Személyesen az ön véleménye szerint létezik a -e politika úgy, hogy a gazdasággal nem foglalkozom? Nincs, nincs olyan. Köszönöm. De azok a kérdések, amelyek tegnap elhangoztak, az nem egyszerűen a gazdasággal volt kapcsolatos, hanem elsősorban embereknek, konkrét embereknek a gazdasági helyzetével volt kapcsolatos. Azt maga Orbán Viktor se tagadt, Ami a Matolcsi személyét illeti például, vagy pedig itt a, a hiánycélokat, az euró bevezetését, tehát óvattal ezzel, hiszen annyi olyan témában, amely a gazdaságot érintett, abban megnyilvánult a miniszterelnök úr. egy egy és először. Jó reggelt! Jó reggelt, magyarok! Az előző kérdése a kedves hallgatónak Ugyan egy költői kérdés volt, de százságról. Ég... Én azt gondolom, hogy ön a saját kérdését tegye fel. A maga nevében Kovács Zoltán a tanítványom a tekintetben, hogy a kormányinfót vezeti. Fasorban nincs hanem. 061 489 és 0636771161. Jó reggert! Jó reggert, Pilar, Még azt szeretném megkérdezni, hogy látta-e a Gulyás Márton féle reakciót a internetben a spinózában, amikor megszólította a kukkodat? Én akkor már nem voltam ott, a barátnőm megírta, láttam is, Gulyás Márton volt. De ig igaza volt neki. Volt igazsága abban a formában. Nézze, nekem eszembe jutott megkérdezni a karácsonytól, hogy miért pont a Gulyás Márton Partizán címűsorában jelentette be azt, hogy indul, és ez éppen Gulyás Mártonnak a megosztó személyiségén alapult. De megosztó személyiség nem mondja egy másik megosztó személyiségnek, hogy meg és ugye magamról beszélek. Egy Isten áldott a tehetség, Gulyás Márton aki bizonyos pillanatokban nem bírván magával, egyszer elő, célba és azon túl? Értem. Értem. Beleértve, hogy tételezzük fel, hogy mindenben igaza volt. És akkor mi van? Ha sajnos semmi nincsen, csak akkor, akkor az a nagy baj van, hogy akkor tényleg mindenkit le kell váltani? Nem, az, nem, uram, nem, nem, nem, nem, nem, nem kérdez komolyan. Ez egy tóksón volt. A tóksónak az utolsó perceiben. Tételezzük fel, hogy valaki a tóksónak utolsó percében, és ez tőlem se állt. távol, azt mondja, hogy ő most szívesen felmenne a színpadra, mert amint az addigi műsorvezető csinált, az minősíthetetlen. És majd nézzük meg, hogy az a beszélgetés, amit én folytatok azzal a vendéggel, aki ott ül fönn, az milyen lesz. De ennek a valószínűsége tízes kállán kettes, és azért mondom, hogy kettes mert ki tudja, hogy van -e olyan vendég, aki azt mondja, hogy tudja mit, fiatal ember, próbálkozzon velem. Én egyébként nagyon bírnám, hogyha lenne egy ilyen ember, hogy puklászó, ilyene vagy sem, ez így hadne nyilvánuljak meg. De azért most például azzal az igényel fellépni, hogy ezt a mai műsort kezdjük előről, azért sem lehet, meg 9 óra 5 perc van. Értem, értem, értem, értem. Jó, jó, köszönöm. Azt tudta mondani a hompola, aki egyébként ugye... Általam került oda, mert én hívtam fel a szíves figyelmét e, arra az operai eseményre, ami ott volt, hogy milyen érdekesek a beszámolók, amelyek készültek erről az estről, mert azok sokkal izgalmasabbnak tüntették fel, mint amit ő ott átélt. Igen. <gül> <gül> Én eljöttem, Én eljöttem nagyjából fél óra múlva. Egyrészt nem éreztem jól magam, másrészt Gulyás Gergely-el akartam beszélni, aki keresett, de nem vettem észre, és aztán később már nem került elő. És annyira szarul voltam, hogy úgy döntöttem, hogy hazamegyek. Jó, nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm. 061489, 099 és 063677161. Szeretném elolvasni. Fókusz, itt vagy? Adásba segíteni egy fél perc szereljék. E-mailt kaptam Dúl Szabolstól, ebben a pillanatban felolvasnám. Igen. Kedves János, sajnos ez tényleg nem jutott el hozzám, de a történeti hűség kedvéért már frissítettem az erről szóló cikket, hogyha visszakeressük, akkor, rög, akkor rögzítve van. Hogyha visszakeressük, akkor rögzítve van. Köszönöm a jelzés, bujék. Persze, üdv Szabolcs. Na, jó, készen nincs van. Így, köszönöm szépen. Oké, okay. hello. Szia most lehetséges, hogy én küldtem valaki rossz embernek, a, a honpolának üzenem, hogy a tegnapi SMS váltást egyen kiegészítettem, és arra most kaptam választ. Ezt majd el elmesélem. Fantasztikus nap volt a tegnapi. soha nem fogom magamnak megbocsájtani azt, amit a lányomnak mondtam. Hál' Istennek, a honpolának nem mondtam miatt. Ilyenkor a lányom megkérdezte, hogy szeretem, és azt mondtam, hogy legalább annyira, mint a munkámat, hát, hogy az egy milyen borzasztó válasz volt, az el kellett volna sügjét, nem? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt hogy 8 óra előtt volt egy nyugdíjas betelefonáló, igen. aki nem, nem jó stílusban közelítette meg a kérdést. Nem tudom, hogy szóba került azóta ez? Nem, de ha segít, akkor én annyira keveset aludtam, hogy semmire nem emlékszem. Segítsen! De, 3 millió nyugdíjas nevében telefonált, és de szokás szerint a magam nem, nem. nevében. Jó, én... most már mindenre emlékszem, hogy ő azt mondja, hogy ő se kapta meg még a nyugdíját? Igen, megmondom, hogy ha nem került szóba. Annyi az? Helyzet, hogy minden hónap a 12-én, illetve a 12-e hétvége, akkor előtte való pénzeken utalják a a Magyarországon. Ezt most megnéztem az interneten, ez erre az évre is így van kiírva. Na most ezek után, mivel én már nyugdíjas vagyok, megnéztem, és nem jöttem ez a számlára valóban a pénz. Tehát ez azokat a nyugdíjasokat érinti, akik számára kapják a pénzt, pontosan minden hónapban, ugyanabban az időpontban. Na most az elég furcsa, hogy volt a karácsonyi után, és a nyugdíja elmeges utáni. Első hónapban nem kapják meg az emberek. Rendben a Jó, azt, hogy nem kapják meg indult. az emberek, azt hagyjuk, mert azt nem tudjuk. Se ön, se a másik ember nem kapta meg, ezt pontosan értem. Uh, őszintén sajnálom, két ember között már lehet húzni egy egyenes. Ne. Uh, nekem nem lét lé kérdés, De, de ne, majd ne, ne, ne, sok ez kérdés teljesen lényegtelen, ha netán kérdés. bárki, aki felelős beosztású, van nekem olyan hallgatóm, aki korábban ennek ehhez volt köze, MT a monogramja. Nem tudom, hogy bárki van-e olyan, aki tud arra, mit mondani, abban a rendszerben, ahogy az Úr elmondta ezt a történetet, és amit én nem tudok megismételni ilyen pontosan, hogy vajon mi a helyzet a nyugdíj kifizetéssel, és akkor azt legyen szíves mondja el, mert meg tudom érteni mindazoknak a nyugtalanságát, akik jelenleg érintettek. Senkinek ne telefonáljon, hogy ő se kapta meg, és senkinek ne telefonáljon, hogy ő megkapta. Ha két ember van, az már mutat valamilyen rendszerhibát, bár kétségtel, hogy két ember, ez nem egy tömeg. Azt kérdezem bárkitől, aki ért hozzá és köze van hozzá, hogy tud-e bármit mondani azoknak az embereknek, akik betelefonáltak, jobb vagy rosszabb stílussal, de most ez is közömbös, hanem az a lényeg, amit mondtak. És tud-e a számukra nem megnyugtató dolgot mondani, hanem információval tud-e szolgálni? Azt írja xy férfi, hogy hiba miatt nem érkeztek meg a bankokhoz a nyugdíjak. Hát ennél gyorsabb választ nem tudtam volna adni. Ezt írja xy férfi. hiba miatt nem érkeztek meg a bankokhoz a nyugdíjak. Nagyon kevés olyan dolog van ebben a műsorban, amit nem lehet elérni. Szexuális életet például nem lehet műsorban élni, mert ugye önök távol vannak. Vagy a hon van. Ez így jobb mondat, nem Kristo? Jó reggelt! Jó még csak 9 óra 12 perc van, még megérkezhet a nyugdíj. Ebben tökéletesen igaza van. Azok az emberek, akik betelefonáltak, valószínűleg ilyenkor már pénteken korábban megkapták. Én csak ezt tudom gondolni. Én is így voltam vele. Pontosan, nagyon jól tette a telefonát. Higgyel, én még ugyanilyen. De nem, nem, nem, nem, én ugyanilyen vagyok. Én nekem van egy-két támogatóm. Én nem vagyok nyugdíjas, és amikor nem dolgozom, akkor sem leszek nyugdíjas, akkor nem tudom, mi leszek. Én minden kifizetést olyan pontosan veszek, hogy azt el nem tudja képzelni, hogy az összes szervezet, ami velem kapcsolatban áll, azt nem mondom, hogy rettegnek tőlem, mert azért rettegni nem kell, de ott olyan hangulat van, hogy. De azt kell, hogy mondjam, hogy a partnereimnek a 90%-a pontosan fizet, és hogyha visszakérdez, hogy melyik az a 10%, akkor azt nem mondom meg. <gül> De kívánom önnek, hogy ez a mai nap folyamán... Önnek, igen, valószínűleg megérkezik szerintem, de hát... De, megtud, de, ja. de még egyszer a hibát pedig ezt írták, hogy ez pontosan mik jelent, az banki szakemberek jobban tudják. Köszönöm szépen. Szia, Laur, még valamit? Én. Igen. Úgy, úgy megnevettetett reggel 8kor az egész napomat bearanyozta a nagyfarkuval. <laughs> Hát, Még el? mindig Még Én ezt, ezt, ezt értem, de azt, azt maximális tisztelettel mondtam, és egy olyan született környezetben, igen, amelyben minimálisan igen, sem volt félreérthető. Igen, magamra érted. is vonatkoztattam. De nagyon jó. Hát ez poém. csak, igen, hát egyrészt jó poén, másrészt ezt igazán azok tudják értékelni, akik egyébként vannak ilyen helyzetben. Fantasztikus érzés is vezetni, fantasztikus érzés lehet a Wembleyben ben fellépni. És a Miniszterelnök úrról lerít tegnap, hogy élvezi ezt a helyzetet. És fantasztikus formában volt. Az, hogy egyébként önöknek tetszette, vagy nem tetszett, az egy másik kérdés. A miniszterelnök úr azon táborba tartozik, aki bizonyos szituációban szerepet játszik. Én ma már valaki azt írta, hogy a zsíróhibát zsidóhibának hallotta. Nem, nem, kedves Csaba, nem zsidóhiba, hiba. Igen, egyre jobb. Nem, nem, nem, nem, nem, nem zsidó, zsíró. erbetű, erbetű, nem D. Egyre jobb. Há, istem, a hamarabb kezdett a népszavában, semmint én itt a Kejfejancsiban, az a két-három nap, amíg nem dolgoztam, de ez nem az, tehát egyszer majd el fog jönni az időm, én fog dolgozni. Valami olyan mértékben nem találtam a helyemet, hogy arra szabak nincsenek. Ez nem depresszió volt, ez olyan volt, mint egy folyamatos szohanás. Az egyik legjobb kedvel elkészített műsor volt a mai. Ilyen a közelmúltban, egy olyan esemény, vagy több olyan esemény után, mint amit tegnap, illetőleg karácsony, tájékán történt, soha nem esett meg velem. Soha. Jó, záró és utána akkor 9.21-ig maradtam, és remélem odaérek a pályára. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 5 perc alatt el fogom dönteni, hogy lesz-e hétfő műsor vagy sem az a helyzet, hogy nagyon rosszul alszom, és azokban a napokban, amikor nem vezettem műsort, én fél kilencig aludtam, ami nálam teljesen ritka, de annyira rabszodikusan és annyira keveset alszom, hogy valahol hajnal beindul az alvás, és akkor fél kilenckor felébredek, akkor nem lehet kell egy fejhajnonsít vezetni, és hétfőre nincs semmilyen hivatalos program. Kilenc óra tizenhatvan, kilenc óra huszonkettő előtt meg fogom mondani, hogy mi a helyzet. 06148909999 és 0636771161, figyelek, ha van mire. Mm. Most nem tudom, hogy én nem hallom, mint hogy a hiba játszik. Halló? Jó reggelt. Jö reggelt. Ne kéne halkítani a rádiót, mert minden kétszer volt, kétszer volt, kétszer lesz. Halló. Igen. Igen. Na jó. Jó reggat. Önnek is viszont Megnézem, hol tart a dollár. Még egy kicsit lejjebben, akkor én ajánlani tudom önöknek, hogy vegyelek dollárt. 2.79 régen volt. Jó, a váltóknál biztos 2.80 fölött van, de nem sokkal. Essék. Hát ebből is látszik, hogy nem könnyű telefonálni. Hogy azt mondja egy bip, ő egy gyalogkapuk. A fejemben, amit mondott a Intelből az egészből, hogy a miniszterelnöknek a fejében él egy szubjektív kép a világról, és szerinte az az objektív valóság. Így? Pontosan. Ez szerintem elég ijesztő. Számomra ez ijesztő. Jó, azt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem először hahozott el, így expresszis verbis talán sohasem, és látja rajtam kívül senki, és minden ebből magyarázható. Minden. Ilyen, de, de maga számára nem ijesztő, mert én ezen gondolkozok azóta is. És... Egyébként azt mondtam a honpolának késő éjszaka, hogy tekintetben például mutatunk hasonlóságot a miniszterelnök úrral. Nézze, az az ember... Aki nagyot mer álmodni és azt szeretné a közögének, hogy ők is szeressék ezt, annak ez egy létformája lehet, az egy nagyon fontos kérdés, hogy közben a valóság érzékelésében van-e olyan kontroll, amely a szubjektív érzetét meg tudja gyengíteni akkor, ha valóságban más tapasztal, mint amiatt az ő szubjektív érzete előír. Hogyha az ő valóságérzékelése nem olyan erős, hogy az képes legyen kontrollt állítani a szubjektív érzékelésének, az élet De nem csak az országra nézve, az az ő személyét tekintve is az. Mm. És egy dolgot meg kell, hogy állapítsunk ön és én. De én mindenképpen egyes első személyben, hogy a miniszterelnök úr eddig ekkorát nem hibázott. Benne van a potencia vesző, benne van a lehetőség, de még soha nem fordult elő. Én uh, nem követtem ennyire ezeket az eszemélyeket. Nem, nem, nem, az nem kell ezt követnem. Nem, nem, nem, nem, nem, nagyon jól beszél, kiválóan, ez is eszembe jutott. Szerintem ez az orvosi eseten messze innen van azt is pontosan ugyanerről beszélgetem, pontosan ugyanerről az Éjszaka Honpalával, és azt mondtam, hogy szerintem ez innen van, miközben persze benne van a lehetőség, hogy valaki, ha ezt eltúlozza, akkor, akkor ebből olyan legyen, de, de nem tehát nem Én volt még nem olyan, hogy a dobogóról nem lépett le, hanem azt gondolta, hogy leszáróla. És, és mindenfél éve lehet vádolni, de nem próbált átmenni. A, nem próbált menni a vize, mint az örkényhőse. Valójában egyetlen egy baj van azok, azok akik nem mindenben támogatják őt és Én ilyen vagyok, hogy az ember a céljaival és a világhoz való viszonyulásával nem ért egyet. De ebben őt nem lehet megzavarni. Ebben őt egyetlen egy dolog zavarja meg, hogyha a valóság állít korlátot az ő szubjektív képzetének tartósan. Hiszen akkor azt tapasztalja, hogy nyomja a gombot, és nem történik semmi. És azt ő is észreveszi. De ez jelenleg nincs így. Hát, nagyon köszönöm, de azért nem gondoltam nagyon rosszul a dolgot. A veszélyét látta jól. Igen, de ha verség. belegondol abba, hogy minden művész így alkot nagyot. Uh -huh. Tehát az, hogy az emberek... De ne fej... egy országot egy művész. Ebben igaza van, de az a vízió, ami az ő fejében van, abban ő azt mondja, és most nem helyette beszélek, hogy ön, aki most vesztesnek érzi magát, még érezheti magát győztesnek, vagy érezheti majd győztesnek magát az unokája, és nagyon sajnálja ő, hogy ön most nincs ebben a helyzetben, de neki az országról kell gondoskodnia, és önnek pedig be kell látnia, hogyha az unokájának, a dédunokájának, és az ő lemenőiknek, vagy felmen, lemenőiknek nem mind jó lesz, akkor az ön sorsát be kell áltozni. Ő ebből a szempontból egy hadvezér. Nyilágos, helyettem tovább gondolta a dolgot. Köszönöm szépen. Inch, inch ezt, inch ezt a világot élem, és ennek a világnak még egy dolga van, amire ön jól rávilágított, hogy ön élhet párhuzamos valóságban, de az a realitások területén nem nagyon történhet, az inkább az álom vagy a gondolatok világa, hiszen ezt a világot ma az a gondolkodás határozza meg, ami a miniszterelnök úr fejében van. És nem nagyon mondást, vagy nagyon szűkmesdjén mondást. Igen. Egy Én szigorú nem családapa, nem aki nem megbarul a győződ, vagy a családjának jót tesz. Ön, ha a gyereke egyetlen egy dolgot tud tenni. Egyetlen egyet. Elhagyja. Ahhoz el kell hagyni az országot. Vagy fellázadhat ellen. Igen. Nem fog megváltozni. Gondolom. Igen. Ezt nem gondoltam. Köszönöm nem fog, Milyen orvoson? Gyerekorvosom. És gondolja, hogy ez látja, milyen érdekes, hogy a gyerekeivel való viszonya hogy alakult. És hogy a gyerekeinek a viszonyulása az országhoz milyen. Igen, ez érdekes számomra. Ez nagyon-nagyon érdekes. Igen. Ez nem, nem ilyen rövid beszélgetés. Ez nem, egy nagyon-nagyon nagyon érdekes dolog. Érdekes. Én szívesen készítenék vele például erről beszélgetést. Nem is érinteném a politikát. Köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt. 9 óra 23 van, nem fogok tudni tévéműsort csinálni, ha ide ragasztanak, de el vagyok ragadtatva, és le vagyok nyűközvaj telefonálnak. Jó reggelt. Jó, ez a Bipes nő, ezt köszönöm. Azt én most le fogom venni, tehát a következő telefont adáson kívül fogom felvenni, és olyan trágárságot fog hallani, amit szerintem nem fog zsebre tenni. Úgyhogy kockáztasson, ha akar. Kusnénivel, vajon mi lehet? 061 48 9 099 9 egy hat egy először. A ja, Dúlszabolcsnak írnom kell, hogy köszönöm. De hol lett Dúlszabolcs e-mailje? itt van. 0614890999 és 06 másodszor. Megtörtént. Megkapta. Vagyok elég gyors. 0614890999 és 06 senki többet? Hát jó, akkor ha ez a műsor ilyen lett, akkor úgyis fejezem be. 48 másodperc alatt, ha 12 telefon befut, hogy jöjjek, akkor le, itt leszek hétfőn, ha nem, akkor tovább fogok aludni. 48 Ez ezt most kinyomom. 0636 6771161, illetve 0614890999, és ez itt nem egy szórakozás, tehát akkor takarítani fogok, és akkor aludni fogok. Nem szórakoztattam önöket az elmúlt héten azzal, hogy hogyan vagyok. Ilyet ritkán szoktam tenni, de, meg, de be tudok jönni, tehát határeset. Ha akarják, itt leszek. ez 12 telefon kell 9 óra 28-ig. Most 9 óra 27, és perc is 5 másodperc van. Jó reggelt. Viszont halásra. Jó reggelt. Jó reggelt, legyen szíves, köszönjünk. Köszönöm. 20 van. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Igen. Jó reggelt. Még 28 másodperc van. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, jöjjön. Igen. Jó reggelt, Jó reggelt jöjjön. Igen. Még 15 másodperc van. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó, reggelt. Jó reggelt. Várom én is hétfőn! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Jöjjön, legyen szíves! Jó, végül is ez a bipes elvitt két telefont. Itt vagyok hétfőn, 7 hét óra után. Pár másodperccel. Ha megint a vip megint megkapja. Hát Laci, akkor rossz hírem van, akkor itt leszünk hétfőn őrül. Köszönöm, több telefon nem várok. Nagyon. Tehát önök úgy cselekett, tök jó nap volt. Pedig a tegnapi nap az tök rossz nap volt. Higgyék el, amíg élnek, addig a ancsim ma egy dologról szól. Az élet van annyira változatos. Leszámítva néhány esetet, amikor az Isten úgy dönt, hogy annyi, ne adják fel a remény. De ne Orbán Viktorral kapcsolatban, más dolgokkal kapcsolatban. Azért maradjunk abban, hogy Orbán Viktor nem lehet ma a legnagyobb problémánk, mert hát Orbán Viktor két ember, két dologban lehet a közvetlen behoztatjainak, a feleségének, a gyerekeinek és a szüleinek. Tehát családi kötelékkel hozzá. Gyurcsány Ferenc, Grósz Károly, de szerintem Kádár János sincs már a fasorban a miniszterelnökhoz képest ma Magyarországon, legalábbis ami a budapesti értelmiséget elleti, ahányszor őt említik. Tehát az Orbán az valaminek a szinonimájává fog válni, és halála után 180 év múlva valami olyasmit fog jelenteni, amit majd egy őrkény István fog megírni, mert én ahhoz kevés vagyok. Ha az osztályfőnöke lennék, azt mondanám, hogy fiam fiam ezt az energiát mennyi jó dologra is költhetnéd. Viszont hallásra! Dörröpont, Laci, kukac gmail.com.